Május 1 de már nedelikó. Nagyon szükeim, bármivel elő akartok jelni ebben a negyed órában, mert aztán a hihetetlen aktív hatházi ákost fogom felhívni, utána pedig felhívom. Györgyevics veredeket ők vannak a mai étlapon. A közös időben zeneles, csönd és szöveg. A 29-e van, ma van Máté Gábor 66. születésnapja. Holnap, aki megéri, vagy megszületik, április 30-át ünnepelheti, és aztán már jön május elseje. 12 fok van, van, ahol 11 és van, ahol 13, de emiatt nem kell betelefonálni. Mi miatt kell betelefonálni, hát halvány ha gőzöm nincs. Viszonylag ritkán telefonálok be különböző műsorokba, abban sincs köszönet, úgy, hogy engem ne példának. Ha olthatatlan vágyat éreznek saját hangjuk hallatására, arra a 06191168-as telefonszámot ajánlom. akkor következzék egy nagyon régen hallott dal az Einstein szendenajbajtán bajtentől. Nem nymphen, sylfen, elfen, musen, oder feen. Für dich will ich die Motten verstehen, die können nicht widerstehen. Für dich bin ich ein Phönix, nur Geschichte ist bekannt. Nur immer wieder, nimmer, nimmer, nichts dazu gelernt. Salamandra, salamandra, salamandra, na, na. salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, Zum... salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, salamandra, minden verzeeren lángom, és a vommszájába. minden kísérleti műsor, mindennapi utolsó adás, minden nap minden nap korlátozott apokalipszis. Ez a KFJ is. egy a 9. 111, 168 ezzel az apokaliptikus Salamandrinával ez az 1-tűlcende in Im kírom imus nökte et konszúmi mur igni Wir irren nachts in kreis umher und werden vom feuer verzehrt Salamandriná Zene See what Volt egy Kedvence együttesen gitárosát hallják Akiket vannak idején még az Egyesült Államokban volt módon látni százezer évvel ezelőtt. Csak ha véletlenül, akkor 06191168 már nem sokáig. Hadházi Árkos is Kamin. és Bóno együtt, közülük már csak egy van itten velünk, velem veled, velünk veletek velük, 061911168 még 150 másodpercen át. senki többet ho Ho Uga Kicsit azért más a hangja, visszaívjam öt perc múlva, ez az én műsoromban bűven belefér, olyan benyomást kelt, mint aki aludt, és ahogy én az ön hetét nézem, meg a programait, ezen olyan nagyon nem lehet csodálkozni. Szívesen adok, van időm, tehát ha igénybe vesz öt percet, nem él vissza semmivel. Vanított, hogy rá, nem Semmit nem a... lehet hallani ráadásul hangjából. Kap 5 percet, is visszahívom, jó? Jó, jó, tehát akkor ez a márt az a másik, tehát nem a 20-as, hanem a 30-as. 30 jó, rendben van, azon fogom visszaírni. Köszönöm szépen. Hát tudják, ez van, hogyha az embernek van füle egy rádióban vagy tévében dolgozó embernél nem árt, ha van füle. Én nekem az a benyomásom, hogy nagyon kevés embernek van ebben a szakmában füle. Down. my tickets booms and you were found i told them all like to get my heart black and blue from the Igen. Jó reggyszer, Horváth Péter, egy technikai jellegű kérdésem lenne, hogy te miért kell ezeket a tudtokat előled lerámolni, amikor valaki délután jött? De tegnap a Sirágyi Otot megkényest, nem tudom nézted a Sirágyi, valamennyit néztét előled? Néztem. nem volt neki van le este, hogy, hogy miért, miért kell az egész hogy zavar ez valaki tudta másnap legyenek nem fennedjenek a dokkal. A kérdésed az teljesen jogos, ez mindig annak a függvénye, hogy az illető mit szeretne van sok művész, és a művészek nem szeretik azt, hogyha ilyen izék van előttük, miközben egyébként, hogy mennyiben zavarja őket, azt én biztos, hogy nem fogom tőlük megkérdezni. Igen, a Szilágyi is a rádiós, nem zavar, Nem a szeretnék a előtt, beszélgetni, se a szilágyi se a tegnapi műsoráról. Jóban, oké, csak kérdeztem, köszönöm, tia. Kérdés teljesen jogos. Mint Mint a pincér. Két vendég között lerábol, abrasz, abrasz le, asztal marad. Sohajpanasz, 061-911-168. Hozzátéve, hogy a tegnapi első nagyjából 35 perc, amit láttam és hallottam a tegnap esti műsorból, roppant tanulságos volt tanulságait megtartom magamnak. 061911168 bármilyen témában, amit önök felvetnek, arra reagálok röviden, hosszan, sehogy... 06-1-9-11-168 Óhaj, sóhaj, panasz, észrevétel, kritika, építőjelegű hozzászólás, Romboló jellegi hozzászólás Szólás hozzá, mellé Alá, fölé Énekelni akar, verset akar hallani Tejtelborival egy jó kis kíványságműsor Végi szép idők, új világ Ezek szerint semmi. Megnyugtató. Adjak még egy dalt, vagy felhívjam a hatházit. A. Leadok még egy dalt. B. Felhívom a hatházit. Tanácsot kérek. 0 1 9 soha 168 Soha visszanemtérő pillanat. Úgy tűnik, erről a tanácsról le fogok maradni. Hát lemaradtam. Attól félek, hogy aki most telefonál, az tanácsot akar adni, de már lekésett róla, úgyhogy nem veszem igénybe. Köszönöm szépen. már ketten is telefonálnak. Szeretném, hogyha megtanulnák, hogy itt reagálni azonnal kell. Én értem, hogy az internet csúszik, de engem kurvára nem érdekel az internet. Az internet csúszik, én nem. Majd amikor az internet nem csúszik és én igen, majd akkor csúszhatnak maguk is. Ma beszéletünket, és azt írtam neki, hogy Nana, de azt hozta az SMS, hogy Nana. Erre most írtam, hogy lemaradt egy ékezet, és megint azt küldtem el, hogy Nana, mert hogy nem írja le a telefonom, hogy Nana, most ezt megpróbálom. Eee, most már a hatházi elküldtem a másik telefonszámát, de tudom, de ezt még befejezem. Ez nagyon rossz. Most csönd lesz. Igen. a Határ János! a János, az a helyzet, hogy én mindig azon a telefonszámon hívom, amin válaszol. Tehát... Igen, ezt a, a bujócskat, ezt nem én játszom önnel, hanem ő játsza velem, de én ebben, szó, én ebben uh, vidámságot lelek, tehát uh, felhívom Igen. én önt a legkülönbözőbb telefonszámokon, nehezem múljon. A jó volt a másik szám, csak panaszkodtak rá, főleg a rádiókból sokkal panaszkodtak rá, mint ott nem, nem lenne jó a hang, vagy más lenne a hang, ezért sem. Mondtam, Igen. hogy akkor próbáljuk ki ezt a hangot. Jó, ez tökéletes. Egyébként... Az a helyzet, vagy egy másodperc, igen, készültem. Ugye most már rendszeresen beszélgetünk, így aztán most már kezdek önre hangolódni, ami egyébként nem könnyű. Tehát hatházi Ákosra hangolódni az nem egy egyszerű feladat. Ennél nehezebb már csak családtagnak lehet lenni. Én, bárhogy velem... Hát mikor van maga otthon? <sítható> Hát itt van előttem ez, ennek a hétnek a programja, hol aszfalt fest, hol szemetet szed, ezek mind nagyon rendben lévő dolgok, tehát én most egyáltalán nem cikizem, tehát hogy most azt érzékeli. Tulajdonképpen én haverkodom, de ez azért egy rossz kifejezés, mert én alkalmatlan vagyok arra, hogy haverkodjak. Egyrészt utálom a szót, mármint a tevékenységet sem bírom, de amikor az ember elkezd ismerkedni valakivel, mint önnel, mert hétről hétre beszélget vele, akkor nem csak azt a dolgot nézi a hatházíról, amit egyébként lehoz a média, hanem elkezdi nézni az életét, és hát ugye azt látom, hogy hát ön dolgozik, önnek családja van, de hát közben olyan, olyan életet él, hogy hát ha 70 éves korában is ezt fogja tenni, akkor maga egy ilyen energiakazán. Én remélem, hogy ez azért így lesz. Azt kell mondani, hogy a, a szüleimtől azért ezt voltam. A, mit? A, hogy ha dolgozni kell, meg hogy a, meg hogy, meg hogy a, a munka az, az, az egy jó dolog. Az én anyám biztos azt mondaná rám, ha így viselkednik, és annak idején, és az a legenyhébb kifejezés, hogy azt mondaná, hogy izgága vagyok. A, it, én, én, én, én, én ezt inkább munkának tekintem, amit csinálok, a, és azért azért viszont igyekszem arra, hogy, hogy találkozzunk a családra, például nagyon gyakran, hogyha ilyen délutáni esti, ugye találkozók vannak, akár megbeszélések, akár lakossági találkozók, akkor abban mindig elég utolriatlan szoktam lenni, hogy ma azt mondom, hogy hát most befejezzük, mert azok kell menni, a kislányommal van egy megegyezés, hogy azért a mesére hazajérkezek, és azért azt általában tudom tartani, hogy mondjam, Egy hónapban mennyit tesz bele az autójába, kilométerben? Azt viszonylag jól lehet tudni, ezen 7-8 ezer kilométer. Hát, ez egy elég tisztes teljesítmény, ugye az én japán gyártmányú autómra 3 év vagy 100 ezer kilométer van, ön ezt a 100 et gyakorlatilag egy év alatt abszolválja. Hát azt, azt lehet mondani, hogy Igen. igen. Itt van előttem többé-kevésbé az elmúlt hét programja by Hatházi Ákos. Árulja el nekem, és tényleg ugye ezen a hangnemben én még soha nem beszéltem önnel, de ezt minimálisan se vegye cikizésnek, vagy ha annak veszi, én változtatok rajta, de nincs benne ilyen. Azt árulja el, hogy ön, amikor összeállítja a programját, mert én azt feltételezem, hogy a Hatházi ezt nem bízza másra. Akkor mi a labdát? Igen, ez nem volt nehéz. Ön egy közösségi embernek tűnő, tehát ön egy olyan csatár, akit nagyon sokszor kárhoztat az edző és a csapat, hogy nem adja le a labdát, cserébe tehetséges, és ez sokszor elnézik neki, hogy önző. De ezt valószínűleg nem én vagyok az első, aki mondja önnek. Nagyon sajátos a közösséghez való viszonya. Ezt viszonylag sokszor megkapom. De én szerintem, én szerintem nem. Tehát ez mindig így a, van? Az a csatár, aki így viselkedik, az, az sose látja szokta. be? Az nem szokta belátni. Abban egyértelműen igaza van, hogy introvertált személyiség vagyok, és emiatt valószínűleg kevésbé vagyok alkalmasa. A politikára, de nem csak a politikára, is a közösségi van. dolgokra, és ez egy enyhe a... kifejezés, de ebben hasonlítunk egymásra, hajrá, hatházi, mert magamnak is azt mondom, hogy hajrá, de most komolyra fordítva azt tudom, bár eddig sem vicceltem, tehát hogyha tényleg azt nézem, hogy mi mindenben vett részt, a Navalnyi melletti kiállás, a Facebook tevékenység, a szemétszedés, ez a korintia száló, amit egyáltalán nem értek. Tehát arról fogalmam nincs, hogy ott mi történt. Ezek hogy jönnek össze egy hét alatt? Ez a korintia szálló, ha két mondatot megér, nagy valószínűséggel nem, de talán igen, vagy egyet, az mi? Mi az a borssal a... való küzdelem, amit folytat ez ügyben? Hát ide azt történik, hogy, hogy ott én ott elmondtam egy hatalomnak, nyilván nagyon kellemetlen dolgot. Úrán a üboltnak egy Szállodája egy kastély vásárolt meg, egy sok milliárd forintért újította, valószínűleg ja, Ez volt az, a... ahova ön azt feltételezte, hogy úgy mentek vendégek, hogy egyébként nem lehetett volna? Hát én ugye láttam, mi szombat este, 7 órakor oda mentem, ugye a járvány alatt, néhány hete, és akkor is tele volt a park. Ez, a a, ez a... az a szálloda, ahol aztán köztudomásúvá vált az itt alap ára? És a, ahol láttuk az itszállapot, ahol van igen. egy falat, percből másfél millió forint, vagy egy egész négyzetmillió, millió forintért is és ahol én magam láttam, akkor bekelkezett egy ifjú pár, este mondom, szombat este 7 órakor, ugye azt kell tudni. De én ott a... valójában a állt? át, vagy ez milyen Nem. a vadászhoz hosszú a lesben. Nem, hanem ugye a helyektől kaptam képeket, és úgy mindig jöttek képült, mint a képek, hogy na, Ez a Turai úgy, kastély volt emlékezettem ez a turai, szerint. Ez a Turai botanik, hogy akkor reklámozzuk a kastélyt a e, Minden hétvégén megternek a parkolók, plusz autókkal, ott vannak. Oké, okay, de mi volt e, a Korintia szállóban? Mivel gyanúsították meg, hogy valamit ellop? <gül> én, nem voltam, én nem voltam a Korintia szállóban, hanem ugye két hetet várt a propaganda, úgyhogy ilyenkor ilyenkor krízis kommunikációval valamit kéne mondani. Téthetet gondolkodtak rajta. És az, talán egy második posztomnak, vagy egy harmadik posztomnak, ami erről szólt. Az egyik illusztrációja, egy videó volt, ami ott készült egyébként nagyjából abban az időben, amikor én ott voltam. Ott egy pincérek, szolgálták fel a kérni. két pincél hoztak ki a kávét, nem volt rajtuk, hogy a maszkat a orráról, és ennek a videónak a végén volt egy rövid bevágás még egy pár teremről. Most én ugye nem jártam ebben a szállodában, azt beazonosítottam, hogy a videó eleje az egyeszerben látszott, mert a kívülről is látszik, hogy melyik ablakok itt vannak rajta, meg rá is volt írva a videóra, hogy ez a azonék szállodában készült, viszont a a levágásnak a vége, az egy másik szállodában készülhetett, és ez a nagy veleplezés, és ugye ez végig ment az egész médián, hogy a hatázi lopta a videót, amit ugye én nem loptam, hanem a közösségi médiának a nyilvános oldalairól tettem le, onnan idéztem, onnan osztottam meg, és ez nem Azért tettem ki igazán, mert, mert nagyon jellemző, hogy egy cikket megjött ugye a bors, és utána a forrigótól kezdve az összes megyei lapig magyar nemzet mindenki ezeket lehozta szó szerint. újságírók szerint egy van, az újságírónak nehezebb nevezni, de egy valaki azt ezeket megkérje ezeket a tikteket, és behozzák. Tehát azért szeretném meg mindig, az ellenzékben sem érti mindenki hogy nem az igazsága lényeges a, a kormánynak, hanem az, hogy hány ember látja, hány ember olvassat, hallja, amit ők elmondanak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni öntől, aki megnézi a Facebook oldalát, látja, aki rámegy a hírkeresőre és megnézi, hogy ön milyen tevékenységet folytatott a héten, az is tapasztalja, aki kémeket alkalmaz az ennél még többet tud mi alapján dönti el, hogy mi az, amivel foglalkozik, hatháziákos módon ráugrik, és mi az, ami nem. Ezt elsősorban azért kérdezem, mert az én műsorom, amely már nagyon hosszú szakála van, és a hosszú szakálában rengeteg jelmondat, és az egyik jelmondat a sok közül, az az, hogy a Kejfej Jáncsi bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválassza a fontos a fontos talantól. Mi alapján választja ki, hogy Naválni, Mi alapján választja ki, hogy szemétszedés? Mi alapján választja ki, hogy Fudán? Mi alapján választja ki, hogy Medián? Mi alapján választja azt ki, hogy? Nem megkerülöm a kérdést. Bár ha ez mindig, gyanús ha állap, kérdés, az, hogy nem kerül meg a kérdés, így... akkor Tuti Igen. Igen? Igen, tényleg nem. De de azzal kezdeném, hogy ö, a, tényleg nagyon sok a ügy, tehát ö, tényleg nehéz a kérdés. Mert ö, a, gyakorlatilag, hogy én lopásokkal láttam azt az elmúlt években, hogy kvázi, mint egy, az a taktikája a kormánynak, hogy ö, legyen nagyon sok, legyen nem baj, ha nagyon botrányos, és nagyon durva, és nagyon hírt Ha sokat csinálunk, akkor az előző napig, a következő napig az elfogja feleztetni. Tehát emlékeznek, hogy a hallgató volt, hogy olyan, hogy Tocsi tűnt van a régen. az a hónapokig veledett foglalkozni, mert nagyjából az volt az egyébként, aki idegült ilyen nagy üdvözloprás. most ma, ha megnézik, szinte minden nap van olyan ügy, amelyik be, a fel van fel lelukkodt akár az egész kormány. Ugyanis saját már ö, a demokráciát leépítő ügyek is. Tehát nem már nem a korrupciós ügyek, hanem a, a felháborítók, meg felháborítók, ahogy ugye most az ön kérdésében is volt több olyan ö, ügy, ami, ami, ami, ami, amiben kormány amibe, amibe bukna, például ugye a Fudán Egyetem, üge. ez is egy-két nap múlva már nem lesz semmi, mert utána jött ugye, az alakítványok, a szervezés, üge, és így tovább. Ma már a tetérök a kérdésére, ugye a nagy kihívás az valóban nem az, hogy találjak egy korrupciós ügyet, találják találjak egy olyat, ahol, ahol lopást történik. Hanem az, hogy ezeket hogyan lehet bemutatni, és mi az ezek közül ami még fogyasztható, amivel úgy van még a, a, az emberek ingyelműszerűszer lehet. Ezt hogyan El... tudja lemérni? Tehát... Néha olyan érzése támad az embernek, mint hogyha egy metronommal lemenne a pincébe. Másrészt más már van az embernek. Én, én azt szoktam, amin úgymond én mindig mosolyogni tudok, hogy na, ez vagy mondjam, ez ügyes, vagy ez vicces, akkor azt mindenképpen szoktam előrevenni, illetve természetesen sajnos ma már a miniszterelnök családja körül is van, annyi ügy ami út van talán érdekli. Önben, mint egy többé-kevésbé professzionális politikusban ott van az az autizmus jelent, hanem valamiféle autizmust, vagy valamiféle magatartás, ami az autizmusra emlékeztet, a szónak abban az értelmében, hogy szinte észrevétlenül, szinte érzelemmentesen vált egyik témáról a másikra. Ez mennyire tudatos, vagy ezzel csak becsapja az áldozat? adott esetben a sajtót benne engem, vagy azokat, akikkel foglalkozik? Vagy ez abszolút Egy nincs így? Soksiak. Volt, aki már azt mondta, hogy van bennem valamelyik autizmus, nem tudom. Ezt sem érzem így, amely utána olvastam. Egy autista csatár, igen? Az, hogy, az, hogy én, én alapvetően nem gondolom, hogy nagyon sok témát, mert, mert sokan mondták, hogy Hát igazán egy dologgal kéne foglalkozni, egy témát kéne körbejárni. De én tulajdonképpen egy témát járok körbe alapvetően, az a, az a, az a korrupció témája. Nekem az volt a kihívás, és most is az egyébként, és tényleg még az előző kérdésére, hogy annyi ügyet találok, ugye nagyon sokat mondanak, sokat én magam találok, mondanak emberek, küldenek el ügyeket, hogy az a kihívás, hogy miatt fenétsenek, hogy mutassam ezeket meg, hogy akkor inkább ne beszéljek róla? Ugye ez volt, amikor a korruptióinfókat elkezdtem, az egy, az hogy hogy hát a Lázár csinál a akkor csinálja a korruptióinfót, hogy jaj, de jó, mert már akkor is gyűltek a számítógépek, hogy ezt az ügyet is meg kérem mondani, erről is kéne beszélni, akkor csináljuk egy ilyen rendszerességet. Én magam ugye azt szeretném mert ugye rengetek most már sajnos egyre kevesebb hely van független sajtótermék, ahol beszélnek, de ott is vannak újságírók, ők is bemutatnak ide. Én azt próbáltam, hogy nézzük meg, itt van ez a fósszer. Oké, okay, az a kérdés, kérdés hogy ezeket az ügyeket, és én többé-kevésbé látom, de most az a kérdés, én mit látok, hanem hogy ön mit mond. Igen. Ezeket végigviszi, vagy gyakorlatilag felajánlja igen. a sajtónak az átlátszótól kezdve a legkülönbözőbb oknyomozó portáloknak, hogy vigyék végig. Melyik variáns inkább a kettő közül? Ma igazán végigvitt ügyről nem nagyon tudom. Tehát ahogy az mondtam, ez is az a Fidesznek a, a taktikája hogy jó, nem baj, hogy volt már egy, hogy egy dolog, majd holnap lesz egy másik, és az majd ki volt ezt a mostani. Én alapvetően szoktam az ügyeimmel tovább is foglalkozni, mert mindig örülök, hogyha egy másik sajtótermék viszi tovább. Én azért megszoktam tenni azokban az ügyeknél, ahol egy kicsit is látom az esélyt, hogy ott legalább annyi, hogy nem tudják a nyomozást elutasítani, ott megszoktam tenni a feljelentéseket, ezeket azért igyekszem uh, nyomon követni. Oké, okay, uh, azt kérdezem öntől, uh, itt a szita, a szita fölött van az, amit a házi felvett, mi van a szita alatt? Tehát, mi, én nem azt mondom, hogy milyen eredményeket könyvelhet el, mert ez úgy hülyeség, ahogy van. De mégis de. nagyjából azt kérdezem, hogy az ön sikerlistáján, ha ez egy képletes sikerlista, uh, mi szerepel? Tehát mi az, amire büszke, vagy nem büszke, de örül, hogy valameddig eljutott? Igen. A, a... Vannak olyan ügyek, ahol legalább elindult a nyomozás, és van olyan ügy, ahol nem merték lezárni, és vannak olyan ügyek, ahol nem merték bezárni, de utána kinyitották megint. Tehát én azt tudom mondani, hogy legalább 20 ügy ö, számoltam össze, tényleg össze kéne az számolni. De van körülbelül olyan 20 ügy, ahol még mindig zajlik a nyomozás. Tehát a Farkas Pródián ügyére szeretnék például ö, emlékeztetni, ott 2014-ben vagy elején tettem meg a a feljelentés, gyakorlatilag ugye 7 éve nyomozgatnak, de nem meri lezárni, mert annyira nyilvános, hogy tudom, az öveges program nagyon fontos, sokan megkérdezik, 100 ebben, ebben nem tudnák, pedig az gyönyörűen bemutatja az egész rendszer, erről búzta, hogy tudni, köszönöm, hogy nem fogok, de vannak ilyen történetek, és ugye egy másik statisztikát szoktam azoknak mondani, hogy a fideszesek szokták volna, hát nem volt egyetlen, nem így senki, hát mondom, persze ez a lényeg de van egy másik statisztika, ahhoz képest, hogy én valóban szinte naponta kell, hogy megvádoljak embereket nagyon komoly bűncselekményekkel, és ezeket ugye el is pontot, Ehhez képest az elmúlt 13 óta csinálom, mert most már 8 évben nem volt egyetlen egy elveszett becsületi perem sem. Pontosabban egyetlen egy volt, ahol 7 Érelmesztettek tőlem, és abban az egyikben ö, ö, tette ezt a bíróság jogossá. És ez egy nagyon fontos statisztika. Tehát azt, hogy természetesen úgy működik az igazságszolgáltatás, ahogy működik, de úgy nem működik, ahogy nem működik, erről nem tehetek erről. Én ezt értem, de hogyha én a... nem azt mondom, hogy sokat Markol keveset fog, mert ez nem igaz, vagy nem elég kifejező, akkor mit mond arra, hogy ön egy olyan népmesei hős, aki legalábbis abban a nyolc évben, amit ön itt vázolt, legalábbis a 2013-as évnek a feltüntetésével, tehát ez a nyolc év kevés volt ahhoz, hogy népmesei értelemben, hangsúlyozom, népmesei értelemben megdicsőjön. Az ember azt gondolná, hogy ha jó ügyet szolgál, jól jár el, akkor nyolc év alatt meg lehet dicsőülni. Hogy mit jelent a megdicsőülés, azt most nem fogom részletesen kifejteni, mert az a népmese értelemben teljesen nyilvánvaló. Ezért kérdezem Öntől, figyeljen, ha valamit én gyűlölök, akkor ez a madásféle szöveg, hogy az élet célja a küzdés maga, bár sok, tehát van benne igazság, de, ez lenne, igazság. Igen, de hát, hogy ez lenne a jelmondat, akkor tehát nekem mindig a nyúl jut az eszembe, akinek az Isten a halála előtt azt mondja, hogy az az igazság, hogy neked nem is nőnek a fogaid, ez egy korhatáros műsor, 14 analóiaknak nem való csak igen, korlátozott mértékben, tehát kár volt neked egész életedben répát rágnod, mert nem nőtnek. a a fogaid, amire nyúl azt mondom, hogy bassza meg szólhattál volna korábban is. Tehát a kérdés az, hogy mindaz, amit ön, ön tesz, a nap végén a századik nap, az ezredik, a nyolcszor 365 nap végén mennyire tud potenciálisan, vagy valóságosan, nem potenciálisan nem lehet nyugodtan, vagy jó szívvel hátradölni? Én jól álltom, tehát De jól érti a kérdést? Én értem, értem a, értem a kérdést. A, Én tudom, hol a start, de a fogalmam nincs, hogy a hatház értelemben hol van a cél. Ez egy nagyon fontos dilemára kérdezett rá. tehát ezt ugye tovább kell még kérdezni, ugye mindig ott van az emberben, ahogy az ország megy bele a diktatúrába, mert megy bele, és bizonyos objektív tényezők alapján, most már azt tudtam, hogy benne vagy. Akkor mindig azon kell gondolkodni, hogy meddig szabad ezt csinálni, mert van egy olyan pont, amikor még akár azt is mondhatnám, hogy bármilyen keményen irállom a hatalmat, azt a hatalmat tulajdonképpen segítem. Ugyanis a minden hatalomnak és minden diktatúrában, ugye szényelősek szoktak menni a diktatúrák, és sose mondják azt, hogy én egy diktatúra vagyok, ugye minden diktatúra azt szokta mondani, hogy ő borzasztó demokrácia, náluk van a legnagyobb demokrácia, és szokták mondani. Ugye a legnagyobb demokrácia szavakban a népi demokratikus köztársaságban van. Na most, szóval? hogyha van, van olyan ellenzék aki e, nem erről tudomást e, és kvázi szó nélkül eljárta ezt, el, akkor az akár segítheti is a hatalmat. Én e, sajnos ugye a, e, azt szoktam mondani, hogy akár még a trafik ügyel is, a trafik ügyel is e, azt tudom mondani, hogy akár segíthetem is a hatalmat, mert én azt akartam bebizonyítani, amikor e, elmondtam, hogy az mi történt, hogy nem tehetnek meg mindent, nem, valami, van azért, amit már nem tehetnek meg. És tulajdonképpen akkor a grafik ügynél én elmondtam, hogy hogy csinálták, mindent be és, és tulajdonképpen azt bizonyítottam, be, hogy igen, a hatalom meg tehet mindent. Kár segített Ezért tudtam azt mondani, hogy addig nem fejeztetem be, nem tudom befejezni, amíg nem bizonyítottam be, hogy ezek a fiúk nem tehetnek meg. Nehéz dolog, mert az, az dilemma ott van, ahogy az előbb mondtam, az ellenzék, egyik ellenzéknek ott kellene lenni. Tehát amikor a legszebb parlamenti beszédet elmondja, ott kellene lenni, hogy nem segítene én őket ezzel, hiszen tudják, hogy az én beszédeim eljuthatnak egymillió emberhez, az ő üzeneteiknek 9 millióhoz, és akkor lehet, hogy én csak eljátszottam a parlamentet. Ez egy nagyon komoly megmondja. Két, két kérdés van, egy ugyanebben a körben egy zugló, hogy... Az elmúlt héten szóba került természetesen a vakcináció is, az, a pandémiával kapcsolatos helyzet. Itt konkrétan ugye a táblázatokról volt szó, és az ezzel kapcsolatos propaganda tevékenységről. Meglepte, nem lepte meg az, hogy a pandémia idején se állt le ez a gyár és a kétes jellegű ügyek sorozata, miközben az ember azt gondolta, bár a Titanic című film az ellenkezőjét mutatta, hogy válságos helyzetben mindenki annak a dolognak a megmentésén dolgozik, ami éppen válságban van. Annak érdekében, hogy ez a válság ne érincsen sokakat, különös tekintettel arra, hogy mind a két esetben életek veszélyeztetéséről volt szó. Egyik-másik esetben is nagyon sokan haltak meg ez önt mennyire lepte meg, és azt követően már, hogy tapasztalta azt, amit mindannyian tapasztalhattunk, vagy legalábbis láttuk, ha nem is volt ezzel kapcsolatban tapasztalásunk. Ez valójában mennyire a hatalom cinikus működéséről szól, mondván, hogy teljesen lényeg vagy a, a, a titanik úszik, vagy pedig a tenger mélyén van, nekünk az a dolgunk, hogy az utasokból hasznot nyerjünk. E én pont a napokban gondoltam, hogy elő fogom szedni a járvány elején írt néhány posztomat, mert sajnos azt kell mondanom, hogy uh, itt is teljesen egyértelműen uh, meggyósoltam, hogy mit akar és mit fog csinálni a kormány. Lehetett látni már a legelején, hogy a kormánynak az volt a célja, vagy az volt a taktikája. Ugye szemben állt egy olyan dilemmával, amivel minden kormány szemben áll a járványban, Elmondják az államháztanácsok, hogy mit kéne csinálni, mit lehet, hogy mit kell csinálni, de ugyanakkor ez az embereknek nagyon nehéz megszorításokat jelent, korlátozásokat jelent, és, és a gazdaság, és mentális. Ugye ezek mindenütt megvoltak, ezek kiemelkednek. A nyugati kormányok próbálnak ilyenkor egyensúlyozni. A magyar kormánynak az volt már a kezdetektől fogva lehetett az a taktikája, hogy igazán minél kevesebb járványt is tétkedést hozunk meg, ne kelljen korlátozni, ugye nem, nem akar az iskolákat bezárni, ne kelljen maszkra, maszkra se kérni az embereket, ugye nagyon sokáig konkrétan tagadták, hogy maszkot kell hordani, mert a kormány tudta azt, és oda küldte a katonákat a kórházakba, hogy ne jöjjenek ki onnan képek, ne jöjjenek ki onnan információk, a kormány tudta azt, hogy ha ő, ő meg tudja újni tulajdonképpen a propagandagépezet segítségével, hogy túl sok szó legyen, hogy túl sok ember halljon arról, hogy itt történik itt. És ezt ma már objektíven Én ezt értem, de... de e, e, e, e, Ez nagyon fontos, hogy egy mondatot erről tudjuk állítani, igen, mert, mert volt egy felmérés, hogy hányan tudják azt, hogy ugye 25 ezer, vagy már 27 ezer halottunk van. És az embereknek a, a körülbelül fele, vagy több mint a fele, nem tudta megmondani, hogy hány halottja volt a járványnak. És ez volt a kormánynak a taktikája, és ehhez lehet mellé jönnek ugye most már a legdurvább ö, propaganda trükkők, amikor ugye tényleg kiad egy olyan táblázatot, amelyből az jön ki, mint, csak kínai volt lenne a, okay. a Azt akarom Öntől kérdezni, ez egy alkérdés, és aztán áttérünk az utolsóra, nevezetesen Ön orvos. E ön e az egzisztenciális kényszerrel most aztán ugye külföldre nehéz menni, a külföldi munkavállalás most egészen másféleképpen alakul, mint korábban helyre fog állni, de még ki tudja mennyi idő. Tehát valójában a tudomány embereinek a részvétele ebben a tevékenységben miközben, épp legutóbb már nem is emlékszem, hogy kinek mondtam, fogalmam is, is a lényeg, hogy mint az alkotmánybíróság, amely döntést hoz többségét, a többség meghozza, és aki más véleményen van, az kommentárt ír, és hossza leírja, hogy mennyiben nem ért egyet az egész döntéssel, vagy annak részleteivel. Nos, a tudomány emberei az operatív törzsben, vagy ahhoz tartozó background emberek rendszeresen megírják a gondolataikat, de tudomásul veszik azt, hogy a hatalom részben tart igényt rájuk, részben, de nem egészben, és ez a tudomány esetében mint ahogy bárhol máshol nagyon súlyos kompromisszummal jár együtt, amit egyébként nem is feltétlen kompromisszumnak nevez az ember, mert végül is, ha az embernek azt mondják, hogy a kormány menjen balra, és a kormány jobbra megy, azt lehet kompromisszumnak tekinteni, ha az ember belemegy, de azért általában nem így szokott fogalmazni. Mivel magyarázza a tudomány embereinek azt a képességét, és azt a tevékenységét, amivel egyébként vállalják a kormányjal való együttműködést úgy is, hogy az ő egyéni az ő közösségi tanácsaikat, a kormányzat aztán a saját döntéseiben felében harmadában használja fel, és a felében harmadában való felhasználás az minőségileg más, mint ha az egészet tenné, hiszen ők alapvetően nem azt kérik, vagy sokszor nem azt kérik, mint amit a kormány megvalósít, ugyanakkor a kormány valamilyen módon kifejezi, hogy mennyire fontos támaszkodni erre a tudományos alapzatra, amely azért közben eltart attól a kormányzattól szakmailag, nem politikailag, ami egyébként a pandémiával kapcsolatos napi döntéseit hozza. Lásd legutóbb a nyitással kapcsolatban és a, a mindazokat, akik egyébként matematikusok, járványmatematikusok is, akik nem pontosan azt javasolták enyhén szóval, mint amit a kormány megvalósít. Ennek az oka mi? Ez egy hosszú, de boldogatlan fontos és volt, és nagyon sok mindent de meg is válaszolt. Nem, ez, ez egy nagyon fontos dolog. Én, én nagyon szorátom, és e, e, e, azokon a tudósokon, akik tényleg tudós emberek, komoly tudós emberek, és ennek ellenére még mindig felvállalják az, hogy ők e, mondjuk a tanácsadó testületében vannak a miniszterelnöknek, miközben nyilvánvalóan nem e, fogadja meg a válaszokat. E, az, hogy ők mit csinálnak, én nem konkrúztam, mondanám, hogy egy megalkuvás, és azt gondolom, hogy ezek az emberek a karriájuk miatt megmagyarázzák maguknak, hogy jó, jó, de azért tulajdonképpen ha nem leszik volna, akkor, akkor még rosszabb lett volna. Nincsen benne hogy hogyha nem lettek volna ott, akkor felállnának, akkor valószínűleg többek segítenének az igön, mint azzal, hogy a nevüket adják egészen rossz intézkedésekhez, és a nevüket adják egy olyan járványpolitikához, vagy járványvédelmi intézkedésekhez, amikor a világon a legrosszabb halálozás stratézia, vagy ö, ö, statisztika jött ki. Ö, tehát ezeket az embereket, egyébként boldogatban nem írít embereket gondolkodó emberek, és ezek talán valamikor, hogyha nem értelen haláluk lesz, hanem lassú, akkor majd ezen el kell gondolkodni, hogy mit tettek életükben, ez, ez, ez maga a megalkulás. Végezetül esen szó a Madian diánkutatásra, amely zuglóban volt néhány nappal, most már több mint egy héttel ezelőtt, náruljon el hadititkokat, ha nem akar, ezt kirendelte meg? A, ez, nem, ez nem ezen ez nem titok, ugye én kértem, jó néhány kérdést felkezdtünk, és ezt De ez azt jelenti, hogy ezt személyesen önfinanszíroztak? A, a, a, e, igen, ezt, ezt, ezt, ezt kell mondani. És a ja, csak ez közben ez az mondta, azt mondta, hogy ő, ami egyébként egy Báskai Jánossal kapcsolatos 444, <síns> ami egyébként gyalázat, mert Báskai János egyszer vagy kétszer mondta, hogy ő, én ugye hosszú ideig együtt működtem vele, és aztán ma már a Báskaiból úgy hülyét csinál, hogy a 444 az összes videó riportját ezért ja, ezt igen, ez igen, igen, igen, a igen, igen, igen, igen. Igen. jó kis bevezető. Nem azt gondolkodtam, hogy ugye ilyenkor nekem van egy képviselőnk keresztem, vagy egy kis képviselőnk az, amiről lehet használni. most én az, azt kértem, hogy azt mondjam, hogy a kövérlászó finanszíroztam, vagy azért finanszíroztam, hogy ez egy jó azt kérdezem öntől, történt. hogy amikor a HVG azt írja, hogy a birtokunkba került, ami, aminél nagyobb marhaság nincs, mint a birtokunkba került, az mi? Ugye ez a postaládában bedobott izé, tehát hogy e, ön az, aki eljutottam, ez a birtokunkba került, ez egy, ilyen, ez egy ilyen olyan köd, amiben az ember három méterrel lát előre. Nem, a, ugye ezt a közönykutató csinálta, a medián csinálta, és a, amikor ugye ő megcsinálta az eredményt, akkor ő azt mondta, hogy szerint ez egy fontos felmérés, egyébként ugye a, a egy csomó más kérdés is volt, és nagyon érdekesen voltak ezekre a, a válaszok, és azt mondta, hogy ő ezt szívesen úgymond a nevére veszi, tehát kvázi ne, e, úgy kommunikáljuk, hogy, hogy, hogy akkor volt valami, és akkor, hanem, hanem ő ezt nagyon szívesen nevére veszzi, mert egy nagyon érdekes és fontos kutatás volt van sok olyan kérdés is következt, és igen? akkor ezt, ezt a Median tette közé, úgymond a Median adta oda a HVK-et. Hmm. Nem tudom, hogy történtednek a középítőt. Oké, okay, rendben van. És ami az eredményét illeti, az mennyire lepte meg, illetve mennyire örült neki? Én örülök neki, tehát amikor az ember vezet, akkor, akkor mindig örül neki, de ez azt jelenti, remélem, azt jelenti, de akkor én nekem is dolgom meg Kampányban ugye mindig el is kell vinni azokat az embereket szavazni, akik, akik, akik őt támogatják, De én örülök. tehát az, hogy csak kap az ember egy felhatalmazást, erről szól a politikus alakja, mondta, hogy én csak a mandátumért hajtok, hát a politika arról szól az emberek, hogy mandátumot kapjolunk, a mandátumot mandátum felhatalmazást arra, amit szeretnék elérni. Egy kérdés, mert mindig hazudok, mert mindig van egyel több. Az, hogy ön parlamenti képviselő az ön munkáját illetve amit a közéletben végez, az minőségi különbség, ahhoz képest, hogyha nem lenne parlamenti képviselő? Nem. És ha már beszéltünk az élemmelkról, emlékeztetnék arról, nagyon komoly, hogy volt, hogy felvegyem -e a, a a mandátumot 2018 után, és szinte minden nap ezt el, mondtam már máshol is, hogy minden nap Szinte ezzel kellene, ezzel fekszik, ez pedig szabad csinálni. Erről ma már beszéltünk, hogy miért. Egy dolog van, ami, ami és ez nagyon fontos tudni, hogy ma már egy parlamenti képviselő bármilyen kérdés fölhet egy állami intézményvezetőnek, vagy egy miniszternek. A műszerkecsi jellegű kérdést egy kérdést azt mondja, hogy nem válaszolom meg, kérdez meg a minisztert, pedig neki törvénykötelessége lenne megválaszolni, tájékoztatni engem. A miniszter meg azt mondja, hogy soros, meg Brüsszel, meg becsapja a telefont, vajra, vagy hát ugyanegyben <sínt> aláírja a levelet. A országgyűlési képviselőnek ma már tulajdonképpen egyetlen egy, egy e, extra tevékenysége van, hogyha jól csinálja a munkáját, akkor tulajdonképpen egyetlen egy dolog különbözik attól, mint hogy ezt képviselőként csinálnám. Ugye van egy országgyűlési kérdés, amiről előtt képviselőként, amitől e, néhány nagyon jó munkatársamat alkalmazik. Például az napos, az 5-10 nagyon büszke vagyok rá, hogy gyakorlatilag szehó nem vették őt föl, mert hogy megbízhatatlan kellemetlen alatt, mert kiborította a fizik a napnál. Ő nekem rengeteget segít, nagyon hálás vagyok neki, ő tudja ebből a tudom alkalmazni. Igazán egyenőre, egy már csak ez, amit ami különbözőménk különböző teszi azt a munkát, vagy azt a mint amikor állatorvos a röntgen szobában a, a gyilvános adatbázisokat keresve tulajdonképpen találta meg például az ödeges programot. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés valóban. Uh, a, és hogy... még, még egy kérdés. De biztos uh... benne az ember, de biztos benne az ember, hogy még talán egy választás után de a szökséget elérkezik. Az egy nagyon, még fontosabb kérdés, hogyha Ö, ö, a, a ellenzék, nem, ellenzék maradt a választásokat. Akkor mit csinál, és ezért nagyon sokat hatókodni. Azt tényleg. árulja el nekem, hogy ön hány éves? Már 74-es vagyok, akkor mennyi vagyok? 40? 40. 47, ne, 47? 47 éves. Nem autista, de felmutat autista vonásokat. Hát azt mondják, szeretem a vonatokat kis vonattal játszani, mert jó, ha jó ne, ne áruljon el olyasmit, amire aztán megírja a bors. így hát, hogy... meg a bors, ez aztán van a hogy nem Azt az árulja el nekem azt, amit csinál. Nincs olyan, hogy átlagos érzelmi koeficiens, mert az ember nem átlagosan szereti a munkáját, és nem átlagosan szereti a gyerekét. Utóbbi fontosabb. Hogy mekkora érzelmi töltettel viszi azt amit visz? Uh, én uh, mondom, engem úgy socializáltak a szülelém, hogyha valamit csinál az emberek, akkor csinál veredmestem. Uh, nyilván bárton a szülelem érzelmeket, uh, amiket mostsában a kormány csinál. Tehát nem, nem, nem egy kép vagyok, és nyilván... Kérdezem, kérdezem, mennyire zaklatja föl magánemberként az, amivel közemberként foglalkozik? Uh, mindig meg tudok lepődni és fölkutatni idegesíteni. De, de ennyek ezen az emberében. Oké, rendben van, akkor ha önnek is megfelel, akkor a jövő héten ezen a telefonszámon ugyanekkor hívom. Köszönöm, szépen, köszönöm Én is köszönöm, Hatházi Ákost hallottak. Ez a Flaming Lips. 0619 168. Óhaj, sóhaj, panasz, bármi. Fakarika. Görkocsija, Kocsonya, Disha, Warhol, Barikároik, Petőfi Sándor, ez a Flaming Lips. Én a kacsa lennék zene Akkor is, hogyha a Facebook letilt. Jó reggelt. Nem maradtam az első egy-két percédől. egy hűrjes Vagy mi van? Nem lesz. Május második felében lesz. Akkor köszönöm. Köszönöm. Nullat, egy, nulat Tizenegy, 678 Jó Ugye a közfejlesztések ne az, ahol elvileg megbeszélik Budapest ügyeit a kormány és a főváros. Így. Akkor innentől fogva Palkovics miniszter is beül, mert Füriás Barácsok láthatóan a mondatunkat, hogy ilyet csak tanulásták. Ahogy én kiveszem, a történet nem erről szól. Kifelé így tűnik, sokaknak az az érdeke, hogy kifelé így tűnjék, valójában nem erről van szó. Ó, akkor még jobb benne tudni, hogy, hogy mit, mit gondol ez a, Meg fogod tudni egyébként, ez teljesen nyilvánvaló, hát ez nem a hírtévés, nem a magyar televízió műsora, ahol hogyha valaki megjelenik hetekkel később, akkor megúszhatja azt, hogy ilyen kérdésekre válaszoljon, de abban is van logika, hogy amennyiben a Fudán Egyetem e, valakihez tartozik, és az a Pakovicshoz tartozott, e, akkor e, ha az egyébként egy jelentős területhez jut e, ezen a diákvároson, akkor egy kézben legyen. Könnyen lehetséges, hogy a kommunikációját szúrták el, de most szemben azzal, hogy a kommunikációját elszúrták, azt mondom, hogy lehet, hogy ennek a kommunikációnak az elszúrásában volt valakinek a Fideszen belül érdeke, én ezt nem tudom. Csak lehetséges. Tehát e, egy ilyen helyzet az lehet hatalmi harc egy párton belül, e, ami aztán vagy tartós, vagy átmeneti sikerrel, vagy sikertelenséggel jár. Ugyanakkor hát nem veszélyezteti a, a projektnek a sorsát. Na jó, de kinek a sikere? És azt most nem személyesen értem, hanem a, han, a, hanem a Mondjam, a kormány sikere vagy mindenki? Jól kipány... jó ez a, a kormány nem érzékeli a különbséget, tehát Orbán Viktor hát. számára, aki a csapatkapitány, a vagonok lecserélhetők. De ez mindig is így volt. Tegnap nagyon szuper volt az egész műsor. Tényleg, az, az úgy volt, baj volt. Át fogom adni a készítőjének. 1911-168. Igen, a Máté Gábor vendégszereplésével létrejött a napi műsor, az is nagy hatást gyakorolt. 1968 óán sohaj panas, fakarika mi egyéb. K mi egyéb. A napi Szilágyi műsorral nem fogok foglalkozni, de határozottan van elképzelésem arról, hogy a Spirit FM első 92.9-es napjáról, mint liberális ítélőszék, ítéletet mondjak hétfőn. Időben szóltam, az május 3-án lesz, május 29-e van. 061 I've been mad for fucking years. Absolutely years. Been over the extra yachts. What can, can you myself say? I've always been mad. I know I've been mad. most of us. It's very hard to explain if you're mad. Elnézés, néma hallgatónak anya se ér érti a szavát. Ez, ez nagyon érdekes beszélgetés volt, de tovább nem hallgatnám! Telefon még belefér. Jööreget! Kívánok! Jó volt a tegnapi visszor nagyon. És azért telefonálok, mert megkaptam az oltást tegnap előtt, nagyon jó érzés, hogy a második oltás is megvan. Hát néha jó érzés életben maradni, vagy legalábbis abban hinni, hogy az ember ezáltal életben maradhat. Azért ez a pandémia új gondokat helyezett el a horizontunkra, tehát azért ez itt most minőségleg más kérdés, mint hogy holnap rakott krumpli legyen, vagy meghalunk-e? Valóban. Férjem szombaton kapja, úgyhogy én most megyek az édesanyámhoz a 7. kerületbe, és föl anyák napján, mert tudom, hogy be a férjem, és vigyáznom kell rá. Elővigyázatos. Ha gondolja, akkor kellemes karácsonyi ünnepeket is kívánja neki. kicsit Pink Floyd, de mégse az. Még egy telefon beleférhet nulla egy aztán hip-hop felhívom Gyorgy is Benedeket. Egy üzenetet. Igen, sőt, kettőt. Nabracs és Tibor és Filipov Gábor is visszajeleztek. Ez a Hétfői Spirit FM van a klubrádióhoz hosszabb? ilyen fontos a morális kérdés? Én számolok azzal, mint nagyon sokszor máskor hogy hétfőn egy olyan műsort készítek, amelyre önök nem tartanak igényt, vagy ellenérzéseik vannak. Én nem azért csinálok műsort, hogy szeressenek. Már ott vannak a, a családtagok. Igen. Jó reggelt kívánok, sokszor gondolok rád, de te nem vagy tisztában, a legfeljebb, hogy csuklasz, és most a műsorban se fogom elmesélni. de ha egyszer találkozunk és beszélgetünk, akkor majd elmondom. Csak tudjál Itt van előttem egy kép, egy zulói Erről Valvárnak neki részére, akivel legközelebb valószínűleg akkor fogok beszélgetni, ha ő felhív, de mindez nem vonja kétségbe, hogy tevékenységét vagy személyét bevonjam bűvkörünkbe. Egy ilyen hosszú Faros lemez előtt megy, és a szöveg az, hogy a városlegedben épülő magyar zeneház a környékén létesített. A lakosságot a zöld területről elzáró újabb kordonok azonnali felszámolására szólította fel a kormányt Horvát Csaba, a Zugló polgármestere a Washington Szabornál tartó sajtótájékoztatóján. Tehát már nem is te vagy felszólítva, hanem. És ez egy permanens tevékenység, ezt már korábban is megtette, csatlakozott hozzá Tócsaba, Csaba, nem ugyanilyen elánnal, de ő is ezt mondja, miközben ugye ezek olyan építési területek, amelyeket azért határolnak így körül, hogy ott munkatevékenység folyik, mint ahogy bárhol a városban, tehát valójában nem elsősorban a ellen van kifogás, hanem maga a munka ellen, de ez így hangzatosabb, és, és talán jobban szól, Üm, mint ahogy az is felmerült már, és erre is válaszoltál, Tulajdonképpen van egy sor dolog, amit hónapról hónapra úgy beszélünk meg, hogy semmi újat nem tudunk mondani, de maga az ellenzék a tevékenységével lehetővé teszi, hogy az ember ugyanarról beszélgessen, mondván, hogy vannak olyan kerítések, amelyek mögött ugyan nincsen jelenleg építési munka, miután azonban egy olyan területről van szó, akár ahol dolgozhatna a földgép is, és ezért van elkerítve, így azokat a kerítéseket se bontják el, a kérdés az, hogy most a négy válaszot közül melyiket fogod elővenni erre, csak azért mondom, mert ugye ez a kérdés is nem biztos, hogy pont ebben a formában, de már fel lett téve Horváth Csaba oldaláról, vagy bárki más oldaláról, ami egyébként nem vonja kétségbe az, hogy ők ezt komolyan gondolják, tehát nem akarom elviccelni. Mindig nehéz helyzetben vagyok, amikor ezekre a kérdésekre kell válaszolnom, és elég sok Türelem és önfegyelem szükségeltetik ahhoz, hogy ebbe egy ilyen szakmai ösvényen osonjak végig. Főleg, amikor az ötlet fölvetője az a kerületi polgármester, aki korábban a liget lefedésének tervét még ugye itt ezért néhányan emlékeztetnek erre 2010 előttről bedobta a közvéleménybe. Ráadásul ezek szerint valami építéstechnikai újdonsággal képzelte ezt el mert euh, úgy, hogy ne kelljen körbekeríteni semmilyen építési területet, de a fikirtséget és a visszatféretébe továbbra is azért a szakmoszabályai megkövetelik, hogy bármilyen építési tevékenység is zajlik euh, bárhol, és ez nem specifikus, akkor természetesen a szükséges munkavédelmi euh, <kül> lépéseket meg kell tenni, és a munkaterületnek az elhatárolása, kerítéssel történő elkerítése, ez egyébként így van, Továbbra is azt gondolom, hogy relatív hatékonyan tudunk beruházni, építeni, legyen szó parkról, vagy pedig éppen épületről, de, de varázsveszünk még mindig nincs, tehát olyat nem tudunk csinálni, hogy az órá átállítással együtt ö, megújul mondjuk a vakok kertje vagy éppen az is sportpálya, ezeknek van egy beruházási időigénye, amit, amit körbe kell keríteni. Ez történik most egyébként ezen a kijelölt területen is, tehát a Egykori ungekipó épületek helyén ugye épül Tófujimoto tervei alapján a magyar zeneháza. Elég masszívan kilátszik már a palánkok mögül, tehát aki érdeklődő, és szeretné látni, hogy milyen is lesz karakterisztikájában ez az épület, ami még mindig nem árul el sok mindent a tartalomról, de hogy az épület milyen tömegű lesz, egyébként itt egy kicsi épületről beszélgetünk, az már látja a palánk túloldaláról. Ami most történik, és ami ellen polgármester úr határozottan tiltakozik, az ugye az, hogy a zeneháza nem egy önálló intézmény, a zeneháza aként tud, ugye mi mindig azt ígértük, hogy növeljük a zöld felület a városligetbe, ez aként tud megtörténni, hogy maga a zeneháza egy kisebb, helyet foglal el a ligetben, mint a korábbi Hungexporum épületek. A kettő közötti részben park tud épülni, ahol föl kell bontani az ott lévő felesleges burkolt felületeket, és meg kell építeni azt a parkot, ami egyébként a leendő zeneházát fogja közvetlen környezetében körbevenni. tekintve, hogy a Magyar Zeneháza idén, év végén megnyílik, annak érdekében, hogy ne töredezett betonról és vagy sártengerből kelljen belépnie, ebbe a tényleg világszínvonuló és az nagyon izgalmas épületbe, ahhoz a körülötte lévő parkot, zöld felületet meg kell tudni újítani, ezt kerítettük el, és ennek a munkálatai indultak el, Ctrl-C, Ctrl-V-vel igaz, egyébként ez a Néprajzi Múzeumra is mellette, illetve ami még történik, az az Olof sétánynak, a tovább szűkítése, Ugye egy 12 méteres keresztmetszetű vastag út ment keresztül a Ligeten azok kedvéért mondom, akik nem járnak naponta oda. Ez gyakorlatilag a Stefániát köti össze a hősök terével. Ennek az egyik része, ami a egykori Olof Pálmeház, mostani Millennium Háza háza mögött található ott már megtörtént a keresztmetszet szűkítése, nagyon sok egyeztetés volt mögötte, tehát itt a kerékpárosokkal egy elég hosszú és nem is mindig vitától mentes egyeztetést folytattunk le, hiszen a tájépítés szeretileg az egész utat szerette volna megszüntetni. Végül az a kompromisszum született, hogy az út nem szűnhet meg, mert kerékpáros főközlekedési útvonalról beszélünk. Viszont a 12 méteres az ahol két busz is elfér egymás mellett indokolatlan, ezért 6 méteresre csökkent a keresztmetet. Ha valaki belenéz az elkészült részbe, akkor látja, hogy... Itt is bőven elférnek a kerékpárosok, ugyanez a keresztmetszett csökkentés történik meg. Annak érdekében, hogy a park zöld felülete növekedni tudjon, ennek a kerítésével találkozhat polgármester úr, amikor a ligetben sétál. Akkor vegyük elő a 2021 per S061 kötőjel 153579-es tájékoztatást az eljárás eredményéről, mindenki tudja miről van szó. A Magyar Zeneháza állandó kiállításának kiállítás kivitelezési munkáit még a használatba vételi engedéllyel nem rendelkező házban kell végezni. A generál kivitelezési a párhuzamosan a Magyar zeneház állandó kiállítása az épület mínusz kettes pince szintjén valósul meg, Közel ezer a kiállító tér szerkezetei, vasbeton szerkezetek, ezekre épül a kiállítás. A kiállítás szerkezetének fő elemei, álpadló válaszfalak, függesztett elemek az építőmesteri és szakipari munkákon túl egyedi installáció gyártása, audiovizuális technikai kialakítása, speciális hangrendszer megvalósítása film- és videótartalmak gyártása, valamint további szakági munkák, a kiállított tér adottságai, elhelyezkedése, értékelési szempontok, egyebek, gyorsított eljárás, indoklás, zeneháza kiállításához szükséges tervek, az épületet kiviteli terveivel összhangban kell, hogy elkészüljenek. A kiviteli tervekkel összehangolt kiállítási tervek elkészültek, az épület kivitelezésének véghatárideje 2021. december, ezen időpontig a kiállítás kivitelezésének és is el kell készülnie. Ennek érdekében egy gyorsított tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges. Ugye erre a K-monitor úgy figyelt fel, mint egy olyan elemre, amely ugyanakkor az eddigi beszélgetéseinkből meg az a logika következne, hogy erről korábban is lehetett volna tudni, de most jött el az a pillanat, amikor erről vagy tájékoztatni kellett a nagy érdemét, vagy megjelent az uniós közbeszerzési vagy nem uniós közbeszerzési értesítőben. Valójában van, annak a genezése, hogy ez zajlik és aztán arról beszámol a sajtónak egy szakmai része, aztán azt átveszik népszerű portálok, és megpróbálják emberi fogyasztásra alkalmasra tenni azt a szöveget, amit én egyébként itt eldadogtam. Ennek a genezisét te erre a konkrét esetre el tudod mondani? Természetesen el tudom mondani. Egyébként ez itt a reklám helye, nem feltétlenül szeretnék más médiumokat reklámozni. Én valamikor a az év elején adtam egy relatív hosszú interjút Szakonyi Péternek, hogy melyik fórumon jelentette meg, azt most nem tudtam megmondani, ahol tényleg részletesen És belementünk a. Talán a napi.hun napi, napi. is szerepelt, meg talán egy másik portálon szerepelt, ahol részletesen belementünk mind a Zeneházának, mind pedig a Néprajzi Múzeumnak az egész ligetnek, de kiemelten ennek a két épületnek a költség szerkezetében. Mert uh, ugye most már olyan régóta beszélgetünk, hogy lassan a te bomonyaidat én használom, és ugye uh, Nyakó István után szabadon nincs ebben semmilyen új dolgom, ahogy ezt mondani szoktad, de majd, annak még nincs itt ideje, hogy helyet is cseréljünk a beszélgetésben, de minden esetre az a helyzet, hogy hogy nem, tehát itt nem történik az ég a te semmi. Tehát, hogy a, a Magyar Zeneháza és a néprajzi Múzeum is, mint hogy általában a beruházások, nagyon sok egymásra épülő szerződésből és szerződésmódosításból épülnek föl. Azt szerintem mindenki számára teljesen érthető és világos, és hogy a konkrét kérdésre válaszoljak, hogy a Magyar Zeneházánál is kötöttünk olyan szerződést. Volt december ami... 29-én az M4 volt. Igen, így, így van, így van, így van. Ö, tehát a, már mint a szakon is. Tehát az, tehát az a helyzet, hogy a, a magyar zeneházánál kötöttünk olyan szerződést, ami a tervezésről szól. Ennek az összegét a tervek ellen tételezéseként fujimoto és a magyar partnernek a timpanokat fizettük ki. Ö, amikor a tervek elkészültek, engedélyes tervek, akkor ez, ezt a tervszintet fizettük ki. Akkor utána ezek alapján el lehetett kezdeni már bontani a területen az ott lévő romos épületeket, erre egy bontási közbeszerzést írtunk ki, és azt a bontó cégnek fizettük ki ezeket a dolgokat. Mindeközben őriztetni kell a területet, amire az őrzésre vonatkozó szerződést kötöttük meg. És aztán így épül egymásra, van egy Természetesen mindenhol muszáj lennie egy legnagyobb szerződésnek, hívjuk ezt generálkivitelezői szerződésnek, nincs ez másként a magyar zeneházánál és Egyébként a magyar építők nyerte a nyílt uniós közbeszerzést, ő az, aki a generálkivitelezését végzi ennek az épületnek. Közbe a Fujimoto féle tervek, egyre pontosabban lehetett tudni, amikor a magyar építők elvállalta a munkát, lehetett tudni, hogy mekkora épületről van szó, mik a legfontosabb szerkezeti elemek, milyen tető kell rá, milyen homlokzat kell ebbe a történetben. Volt egy jelentős szerződés amikor végre elkészültek a homlokzati üvegnek a tervei. akkor ugye módosítanunk kellett a szerződést már a konkrét üvegre vonatkozóan, és ezt követően, ahogy fejlődnek a tervek, most ugye elkészült végre az épület fő, egyik fő funkciója az állandó kiállításnak a tervei. Most pedig az állandó kiállításnak az ellentételezéséről, a kivitelezés ütemezéséről, ritmusáról, minőségéről és ennek ellentételezéséről álmodtunk meg. Természetesen az erre nem is minősítem ezt a saját ízmédése szerint valamiféle új nóvuma. Kisé, dadogni kezdett a hangod. Megint rágul az életet. Most már többet töltesz víz alatt, mint víz felett. Én ezt nem tudom megmondani, hogy miért van, egy helyben én, ülök. És A Généme Gyurival volt annak idején egészen hihetetlen beszélgetni, mert azt mondta, elmondtam neki, hogy mi a helyzet, és akkor azt mondta, küldöm a tér erőt, de így. Az még vesztel volt, és akkor küldte a térerőt, és akkor javult a helyzet, de most más, ha vagy az a cég, már nincs is. Igen, nekem itt, itt maximális térerőt jelet, ha nem hallasz, akkor... Hát, amikor hallak, maximálisan hallak, de amikor nem hallak, akkor maximálisan nem hallak. Um, ebben um, a dologban azt kérdezem tőle, hogy ez egy naivitás a részemről, hogy valaki egy schedule-t, egy timetable-t leadjon azzal kapcsolatban, hogy mi várható, és ennek következtében ez, amiről most beszélgetünk, kevésbé hat a szenzáció erejével, és szeretném tisztázni, hogy itt most nincs cikizve az átlátszó részemről, itt most nincs cikizve a K-monitor, Isten mencs, nincsenek lenézve a ligetvédők. Az a kérdés, hogy ez az osztott képmező, amely nem volt ennyire osztott képmező az elején, de egyre osztottabb képmezővé vált, ez végig meg kell, hogy maradjon a projekt megvalósulásáig. Tehát, hogy nincs, nincs közlekedés a két képmező között. Vagy alig. Én nagyon szeretném, hogy lenne, mondom, legutóbb december 29-én mondtam el, hogy a Magyar Zeneháza, ha most összeadjuk az összes eddigi szerződés összegét, akkor nem tudom most így ex-has megmondani, de valószínűleg valahol 26,3 milliárd forint környékén járhatunk. A szempüles újságírók valószínűleg 22,9-ig jutnak el, mert nem adják hozzá még a szervezői munkákat ilyeneket, én azt bátran tudom mondani, hogy a magyar zeneháza a nap végén 30 milliárd forintba fog kerülni. Tehát onnantól kezdve, hogy fölmerült az ötlet, hogy itt meg a magyar zeneháza, amikor ténylegesen kinyitja a kapuit, és utána elkezd üzemelni, és már a garanciális munkák is elvégzésre kerültek, ez nagyjából 40-50 darab szerződésből, különböző szerződéses munkákból, körülbelül 200-300 darab cégjel együttműködve összességében, Superbruttóban 30 milliárd forintba fog kerülni. A Néprajzi Múzeumnál ugyanez 50 milliárd forintban. Hogy vajon, amikor a 22. feledik milliárd forint után kötődik egy 3 milliárd forintos szerződés és vagy szerződés módosítás. Hogy ezt miért kell minden esetben aként tála? hogy itt valami biztonság történik és valamilyen visszaélés, ez számomra valószínűleg, ahogy te mondod, osztott képernyő és rejtély marad a projekt végéig, ebben nincs titok, tehát nagyon-nagyon sok ö, egymásra épülő rendszerből ö, rakódik össze a költségszerkezet, és az utolsó 13 darab költségelemet a beruházás kezdeti pillanatába forint fillérre nem lehet még megmondani, Igen, ezért ez, nem kötődik ez, meg az elején. Igen, ezt, ezt már tisztáztuk függetlenül sokak számára, sosem lesz tiszta. Azt kérdezem tőled záró, zárásképpen, hogy, ha csak te nem akarsz valamit mondani kérdés nélkül, hogy ugye május elsőjén hagyományosan a Városligelt meg annyi szakszervezetnek és egyéb megmozdulásnak volt a szintere, ugyanakkor most még Uh, hát, ugye még nincsen meg a négymilliómodig, de ha meg, tehát engedély szempontjából biztos másféleképpen alakul a helyzet, a pandémiából adódóan, illetőleg hát abban az ismertetésben is, amelyet a kolleganő uh, bocsájtott rendelkezésre, amit talán egy hete vettük végig, abban se szerepleltek május 1 események, valamilyen módon is lesz szakszervezeti vagy egyéb megmozdulás szinttere május 1-én bejelentett és engedélyezett módon a Városliget? A, a hagyományos ligeti május elsőjék két lábon szoktak állni. Egyfelől vannak azok, akik területhasználati kérelmet nyújtanak be a terület gazdájának aki jelen esetben a Városleget Zrt. Itt nekünk van döntési pozíciónk a tekintetben, hogy a területet biztosítjuk-e vagy nem. Ilyen típusú megkeresés nem érkezett, tehát nem kell praktikusan erről döntenünk. Az, hogy valaki a gyülekezési törvény alapján bejelente május elsőjére demonstrációt a Városligetben, mert hogy tudni kell, hogy az ott lévő majálisok jelentős része a gyülekezési törvény alapján szokott bejelentett lenni, E, elsősorban országgyűlési vagy országgyűlésen kívüli pártok szokták így szervezni a, a, a ligeti e, május a gyűléseiket. E, erre nem tudok válaszolni, ez teljesen kívül áll a mi hatáskörünkön, ez mi e, e, e, tűrni vagyunk csak kötelesek, de szerintem nem számíthatunk olyan május 1 mint mondjuk 2019-ben a Városligetben, és én azért biztatnám is a szereplőket arra, hogy attól, hogy a számok jól alakulnak, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy feltétlenül nagyon csoportosulni kellene ott a Városligetben, ennek azért még valamilyen kockázata van, mi nem tudunk területeket lezárni, és mondjuk csak védettségi igazolványjal vagy PCR-teszttel beengedni embereket, ilyen szempontból ez egy teljesen ö, szabad rész, úgyhogy ö, olyan május elsője biztos, hogy nem lesz, én arra számítok, hogy gyakorlatilag klasszikus értemben is elsője nem, de alig ebben érdemes lesz azért kilátogatni, mert van egy csomója a facilitás, amit lehet használni. Az euharisztikus kongresszusnak az eseményei azok valamilyen módon e, érintik, emlékezetem szerint a Városliget területét rosszul emlékszem? Elméletileg érintik erről, még egyelőre egyeztetések zajlanak ugye, én csak azért mondani. mondom, mert egy a kormány kiemelt fontosságú rendezvényé nyilvánította az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, és az egy természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítást, ez derült ki a közlöny tegnapi számából, amikor Dolmeste jelent meg. Így van, így van, több, több kiemelt rendezvény szokta érinteni, ha nem is feltétlenül a város belső magját, de mondjuk a hősök terét azt adott helyzetben. Igen, az világ Világtalálkozónak a a bája vagy pikantériája megfelelő rész aláhúzandó, hogy ismét téged idéztelek a, az, hogy ugye a hősök terének a jelen formájában ismert díszburkolata, az egy eukarisztikus világ találkozó miatt készült el 1938-ban, tehát előtte ugye a hősök tere egy jelentős méretű zöld terület volt, két formájú beültetett zöld részsel. Úgyhogy az eukarisztikus világtalálkozók közül az utolsó, amit Magyarországon rendeztek az intenzíven érintette a ligetet, Most burkolásra zöldfület csökkentése nem kell számítani. Egy magánéleti megjegyzés, nem a hiányérzetem, de ugye jártam keltem keltemben, miközben készülök a beszélgetésünkre, olvastam, hogy talán az elmúlt héten volt valamilyen bejárás. Nem nézte meg részletesen, ezért mondok ilyet, hogy valamilyen ez rám nem jellemző. Az operaházban, ami állítólag örvendetesen alakul, hogyha ilyenre el lehet menni, szívesen megnézem a Városligeten kívül az operázat is, ami egyébként szintén a te céged jobb voltából és révén újul meg. Sportos feladat, de érdemes már megnézni, lesz szerintem ilyen típusú bejárás, úgyhogy hogy a sajtóképviselői lássák, hogy honnan, hova fejlődik az operaház. Van-e olyan, amit kérdés nélkül akarsz elmondani, vagy utadra bosájthatlak? szerintem minden lényeges dolog elhangzott. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, jövő héten folytatjuk. Egyelőre még nem utazhat, csak országon belül, mert Szijjártó Péter egyértelművé tett, hogy a közeljövőben ez ezügyben nem gondolnak változtatni, úgyhogy ez majd csak június környékén. Hány utazásod maradt el, ami egyébként a szakmávdal lett volna kapcsolatos az elmúlt fél évben? Nem végtelen sok, mert azokat a... a, azokat a alapvetően nemzetközi rendezvényeket, díjátadókat, azokat majdnem online formában állították át. Tehát Én ezt értem, de ez hány lett volna? Hát... Azért online nem, utazni, meg tényleg utazni azért a között azért van különbség? Nyilván, nyilván van között a különbség. Szerintem egy 6 hét alkalom volt, amikor... amikor szerinted ebből az a, a hat-hétből mennyi lesz olyan, amire rá fognak jönni, hogy habár lehet utazni, így is meg lehet tartani, mert ugye arról beszélnek, hogy ez akár már ami most van távolabbi ki hatással is lehet majd az életünkre, vagy szerinted mindegyik helyre áll majd úgy, hogy utazással fog együtt és nem online fog megvalósulni abban a periódusban már, amikor nem lesz pandémia. Egy ingatlanfejlesztői konferencián, itt Magyarországon egy, egy hibrid konferencián tette fel a riporter azt a kérdést, hogy vajon mennyiben változik meg az életünként. Én nagyon határozottan azt gondolom, hogy azok a struktúrák, amikben léteztünk a pandémiát megelőzően, azokat mi nem kényszer és fenyegetés hatására hoztuk létre, hanem azért, mert ezek a struktúrák á vagy hatékonyak voltak, és ebben éreztük jól magunkat, tehát én azok közé tartozom, aki azt hiszem, hogy az irodapiacnak van jövője, mert nem fog előállni az a helyzet, hogy innentől kezdve mindenki örökké home szeretne dolgozni, én nem hiszem, hogy a nemzetközi konferenciák, azok innentől kezdve átkerülnek az online térbe, lehet, hogy lesz egy időszak, amikor gazdasági megfontolások miatt igen, de én azt hiszem, hogy alapvetően azért működtünk azokban a rendszerekben, amikben működtünk, mert valahol mindennel együtt a máshogy nem legkisebb közös többzörösként, de ezek voltak a konszenzusos működési formák. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, további sikereket egészséget. Hasonlóan neked is. Köszönöm szépen! szépen. Szia 061 911 168 Ez az ES. Blinking down a code signal. Specially Van egy kerek, fél, fél óránk az akármire. Én ezt az irszest nagyon bírom. Nem nagyon fogok passzát szelet fújni, én egy dolgot kérdeztem meg még a harmadika előtt, hogy hogyan viszonyulnak önök, a viszonyulnak bárhogyan is, hogy a 92.9 frekvenciája élettel lesz megtöltve hétfőtől egy másféleképpen kísérleti műsor számára, vagy adó számára, mint ami a kejfej Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a én legutóbb kaptam egy e-mailt A szerzője pontosan tudta, hogy mivel kapcsolatban tájékoztat De azért arra kértem, hogy ezt majd fordítsa le magyarra, amit küldött Az előző SMS, vagy az előző telefonáló üzenetével kapcsolatban Ugyanezt tudom mondani, hogyha majd lesz hozzá kedve, akkor fordítsa le magyarra Kicsit olyan gyerekdalok ezek. 061 911 -168. Éljenek vele, vagy hallgassunk zenét! Aki játszik most? Eels. Eels. E nem, E-E. E-E. Hm, Oké, okay. nem ismerem. A, a másik kérdésem pedig az hogy a, ha jól értem, akkor a Spirit FM megy a klubrádió rádió frekvenciájára? Beadtak egy kérelmet, egy ideiglenes <gül> frekvencia használati kérelmet, már azt követően, hogy jelentkeztek a frekvenciára ezt e, szakmai hiányosságok miatt visszautasította az NMHH, akkor pereltek, majd elálltak a pertől, és azt követően, hogy nem kapta meg a rádió ezt a frekvenciát, e, úgy döntöttek, hogy ilyen előzmények után ez jogi, e, és olyan műsorpolitikai, politikai konzekvenciák és feltételek mellett is után, mint amivel együtt jár egy ilyen Kérelem, kérelemmel fordulnak az NMHH-hoz, amely májustól október végéig ezt engedélyezte. Május, június, július, augusztus, szeptember, október, ez egy fél év, és német S. Szilárd el is magyarázta, hogy ez miért van jól. Én pedig a maga módján hétfőn majd hadat fogok ennek üzenni, több módon is, egyrészt Onodi Molnár Dóra, egy egészen kiváló újságíró egy egészen elképesztő posztot tett közzé a közelmúltban, amiben megírta a dilemmáját azzal kapcsolatban, hogy őt felkérték arra, hogy itt műsort vezessen, és már miután elvállalta, megírta a dilemmáit, tehát nagyjából eső után köpönyeg, mert nem egy eldöntendő kérdés volt és erre egészen elképesztő módon reagált az az értelmiség, amelyhez én valamikor tartoztam, vagy legalábbis olyan érzésem volt, hogy közéjük tartozom, ami tulajdonképpen arról szólt, arról a hétköznapi jelenségről szólt, hogy elmehetünk egy CBA-ba vásárolni, ülhetünk-e olyan autóban, amelyben Rogán Antal ül, közlekedhetünk -e olyan vasútvonalon, amit Lázár János hozott létre, és amelyet gyakorlatilag, a konzekvensen csinálunk, akkor egyszerűbb Új-Zélandra költözni. Ám ha nem vagyunk konzekvensek, akkor az a kérdés, akarjunk-e megfelelni a Fiala elvárásainak, aki egyébként olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelynek ő maga sem tud maradéktalanul eleget tenni. Hát, hát ez, ez, az, egy, az az ember, ez, ez. aki hallgatja a klubrádiót vagy a fialát, és abban a pillanatban, hogy Fűriás balás elsimor van, kikapcsolja, aztán időnként bekapcsolja, hogy még mindig beszélnek, és amikor már nincsenek, akkor visszakapcsolja, és létrejön egy olyan élet, amely szerintem hungarikum. Jó, de hát végül is itt egy, egy nagy kontekzis helyet az egészet. Igen. Én mondjuk ezt a klubrádióra megy a frekvenciájára, megy a spirit, ezt mondjuk így talannak tartom a, a magam részéről. Értem, de mit kezdesz azok, azzal a szakmai erővel, aki guztusztalanságot túltéve, unikummal vagy anélkül, ott csinál műsort? Hát, az is talán, tehát duplán talán az egész. Tehát van egy hivatali talanság és erre rá épülnek emberi guztusztalanságok véleményem szerint. Független attól, hogy tudom, hogy a, hogy a FM-nek a tulajdonosi köre, az meg lehet, az is egy bonyolult kontextus, hogy ez, ez többször uh, téma volt itt a rádióban. Tehát uh, szerintem aki ebben a szituációban ott uh, széket vállal, az veszem magára. Hát, erről az, lesz szó hétfőn, elég ez lesz, lesz le a, sem. Ez, tán, Jól értettem, hogy Szilágyi János és a műsor fog vezetni, a, a Szilágyi műsor. az itt vezet műsor, ennél az asztal. Szilágyi akkor itt összekevertem nem, igen, valamit. Igen, Elnézést, kívánok. Igen, de korrigálva lett. Két beszélgetést tervezek ezzel kapcsolatban, Dévén Istvánnal, akivel még nem egyeztem, meg és Bozóki Andrással, akivel már megegyeztem. Irintetteket nem kérdezek meg, minek? Emlékszik valaki még arra, hogy amikor az extrém rádióban föltűntem... Ahol korábban mások vezettek reggeli műsort, ennyiben hasonló a szituáció, hogy ott mások dolgoztak, és aztán én kerültem oda, de egyébként a két szituáció semmilyen vonatkozásban nem emlékeztet egymásra, hogy mi volt az első két telefon. Az ottani telefonszámot nem tudom elmondani, de el tudom mondani az első két telefont, soha nem fogom elfelejteni. 061 911 pedig nem tegnap volt. Well that was the case but I think always knew good things don't ever last and if I ever see just walking by with some new guy I know that we will Ez az az iOS 0619 168 Ohai fakarika 8 óra 39 perc van. Time is good and gone Nagyon nem keltettem fel az érdeklődésüket ezzel a hétfővel kapcsolatban, pedig még csak készülök a kirohanásra. and fingers and wiping brown Hiszem, az extrémes első telefonokra, hogy azok voltak, azok a régi hallgatai örjöntek, hogy hogy kerüls te oda. Ugye, jól emlékszem. Igen, de meg a érszem, a ko ko konkrét megiratkozásokra is emléksz? Én pontosan emlékszem. Hát, a, hát azon, hogy hol van a régi bűsorvetet, hogy a kivezette a... Nem, nem, így volt, akkor nem majd az, mondtál, az első próbálját. telefon az volt, hogy azt mondták, hogy kipofozunk innen téged, bazd. Ez volt Igen, az Igen, első Igen, telefon, a második Igen. telefon pedig az volt, csatlakozom. Igen. Jó reggelt! Meg ezeket a régi hogy hogyha valakinek megvannak, így, így van. Én csak arra remélem. meg lenne valóban. az izé az Eszterházi. Halló? Halló? Akkor most mindenkit elvesztek egyszer. Amikor az Eszterházi az izével beszélgetett, abban a a riporter kerestetiknek a győztesével azt, ha valaki elküldeni. Jó reggelt! Na megszakadtad, egy itt vagy egy pillanatra? Igen. Na, még a szilágyra, azt mondjak valamit, mert, mert a, a spirit első napjára is emlékszem, akkor ugye az volt, hogy a szilágyi beteleporált, és mondta, hogy valami tévén is nézhető, emlékszel, és akkor ezzel nagyon, nagyon jók bát. Ki hagyja a ha, hangod, nem lehet, nem lehet érteni. Mi na, volt a spirit na, na, el, első napján? A fríz elsőről, amikor Szilágyi János betelefonált, hogy hogy, hogy lehet egy műsor olyan, amit tévén is lehet nézni. Nem ezt mondta. <gül> és a... Nem ezt mondta. De, de, de, de, Nem. Akkor mondta, mit, mit mondta? Ő azt mondta, hogy János, ez nézhetetlen, ezt ne csináld. Nem arról beszélt, amit te mondta. Akkor ak ak az arról az emlékezik. Igen. Hát, uh, volt... igen, ha úgy lett volna, amiről te beszélsz, akkor ma beszélő viszonyban lennék Szilágyi Jánossal, és tudnék beszélni arról, amit tegnap történt. Ami ott akkor történt, mind emberileg, mind szakmailag tűrhetetlen, elfogadhatatlan. Lehet bocsánatot kérni, és akkor el lehet dönteni, hogy én megbocsájtok-e vagy sem. Ennyi. Boldog vagyok, hogy én ilyet nem követtem el. Vagy ha el is követtem, akkor mindenféleképpen annak utózmánya kellett, hogy legyen az bárdolatlanság volt a tetőfokom. Egy akarattal elkövetetőt legyünk 0191.168349 után egy perccel figyelek, ha van mire. Óhajsó uh, so, vagy uh, panasz, fakarika. Kívánok meg tudná nekem mondani, hogy Jó, jó Módi bejegyzés melyik felületen jelent meg? Nem biztos, hogy ön tudja olvasni, hiszen ez az ismerősöknek szólt, így aztán majd, amikor fel fogom olvasni mindazt, amit felolvasok, em em nevek említése nélkül fogom tenni. Bár azt hiszem, hogy ezzel nem sértenék semmit sem, de ez a Facebook oldalán van. Akkor egy ilyen zárt csoportba... Nem no? zárt csoport, hát a Facebookon azt hiszem, hogy van olyan, ahol lehetővé lehet tenni, hogy mindenki lássa, és van olyan, ahol csak az ismerősök láthatják. Igen, igen, igen, értem. Jó. Hát akkor ma éjt felmeghallgatjuk. Köszönöm, viszont! Most szeretném elmondani, hogy alapvetően K. Jánossal értek egyet, valamint bármennyire furcsa F. Péterrel is, aki egyébként engem nem szillad, de ennek a mostani szituációban semmi jelentősége nincs. Akár sajnálhatnám, hogy ezt megemlítettem, csak az igazságának a megerősítését vagy még nagyobb jelentőségét szerettem volna ezáltal kidomborítani. Onodi Molnár Durának a South Crime-ját. Az minősíti igazán, hogyha valaki egy ilyen dolgot eldönt, arra azt lehet mondani, lelke rajta. Ugyanakkor, hogyha ezt egy ismerős közegnek kirakja megvitatandó kérdésnek, vagy megvitatandó kérdésként akkor, amikor ő már döntött, az egy nagyon visszás szituáció, és hát János, valamint fsp Péter, azt vetették fel, hogy sokkal jobban jártunk volna mindannyian, Ónodi Molnár Dóra és uh, ismerősi köre, hogyha ezt megtartotta volna magának e, e, ezt a történetet Ónodi Molnár Dóra, és mindannyian már csak azzal találkozhattunk volna, hogy ő műsort vezet a Spirit fm -en. Ez a része, hogy ezt a morális uh, fenéklázást uh, uh, megvalósítja uh, a tekintetben, hogy akkor ez itt most uh, bocsánatos vagy nem bocsánatos bűn, ez olyan mértékben minősíti a cselekedetét, amitől egyébként el lehetett volna tekinteni, és amely a bizonytalanságnak egy olyan feltüntetése, ami éppen abból adódóan teatralitás, hogy egy esemény utáni tabletta, hiszen már el lett döntve az, amivel kapcsolatban a dilemmáját megosztotta a nagy érdemivel, az egyébként fantasztikus újságírók. A Dévény István története pedig annyiban tartozik ide, hogy ő meg azon dilemmáját tette közé a Facebookon, hogy elmenjene a pesti tévének egy bitájára vagy sem, és miután úgy döntött, hogy nem megy el, azt követően a pesti srácok tollára vette, a két történet kísértetésen hasonlít. bozoki Andrásnak meghívása nem volt nehéz. Dévény Istvánnal annyira, annyiban más a helyzet, hogy ő azért néhány írást megeresztett még a heti válaszban az én korai Keifei Ancsimmal kapcsolatban, amit azért nehéz elfelejteni és aminek a tisztázása a kettőnk közös soha se történt meg, beleértve, hogy akár csak az ember szót vált a tekintetben, hogy hát hogy is kerül akkor a dévényi és a fiala egy asztalhoz, ez az, amit majd a mai nap folyamán megteszek. Bár nem biztos, hogy nekem kellett volna, de hát ha már én kértem felül beszélgetné, akkor nekem kell ezt is megtenni. Hogy ezután is lesz a beszélgetés hétfőn, ezt majd tapasztalni fogják. Nem könnyű fialának lenni. Nem lehet könnyű az én hallgatómnak és nézőnek lenni. Belátom... Nem is értem, hogy miért élnek vele. Egy olyan esemény utáni tabletta vagyok, ahol nagyon gyakran nincs is esemény, csak tabletta van. Minek vesz be egy nő egy gyerek elhajtó tablettát, ha azt nem előzte meg szex. 0 sok beszédnek, sok az alja. Nem vagyok Glenn Hughes rajongó. 911 168 advarásában a dark side of the moon And I'm not Megvannak az új adatok, 2584 új fertőzött, azért egyezünk meg, az már nem 1000 kezdődik, és nem is 2500 alatt van, 186 beteg point el. Ezek nem jó adatok, nem értek hozzá, csak a görbét nézem. Van bennem aggodalom a nyitást illetően. Bár éppen tegnap kérdeztem a krisztát hogy elmegyünk-e a labdarúgóárók a bajnokságba, elmehetünk. Én sem vagyok mindig következetes. Jó reggelt. Jó reggelt, a úr. hogy rá kell menni a 168 óra Facebook oldalára, és ott ugyanúgy fel van tüntetve feltételezésem szerint, ahogy egyébként a kejfejjancsi is. Így próbáltam most, amíg ő beszéltek itt, és nem sikerült, de köszönöm, majd próbálom. Jó, mindesetre megnézem, a egy Oké. Okay. Ugye az este volt lehetséges, hogy még nem darabolták föl. Este hétkor? Igen, de a magáért is ő, tudom, úgy megtalálom, hogy egy darabolva is. Ott, ott, ott, ott van az egész nap, tehát a, a, a szilágyi az feltelheten A feltetlen. pontos az címe az talán a, ugyanaz, hogy halóit vagyok. Az teljesen lényegtelen, időrendben kell megnézni, tehát ha rámegy a Facebook oldalra, akkor nem az a dolog lényeg, hogy mi a címe, annak meglátja mindjárt a fényképét. Nincsen még fent, illetve hát az a helyzet, hogy annyiban fönt kéne, hogy legyen, hogy mint a maga a műsor annak idején fönt volt, hiszen én is azon láttam, akkor annak nyoma kéne, hogy legyen. Mert én magát Nincs. pont úgy, úgy találom, hogy, hogy 20-21, 04, és akkor a, a 28-20. Nem, nem, én, én se látom. Aha. Hát akkor majd még kereszthetem. Köszönöm. Jó reggel, kívánok a Youtube-on van fent az önműsora is, és a másik beszélgetés. Lehetséges, -le -le -le -le de az enyém a Facebookon is fent van, és az meg nincsen ott. Jó, de köszönöm a kiegészítést. Most megpróbálok rájönni arra, hogy hányan vannak kórházban és hányan vannak intenzíve, mert especére nem láttam. 662-en vannak lélegeztetőgépen. 5554 betege ápolna kórházban maradjon így, a szám szépen apadjon. Az, hogy 2584 az új fertőzött, és elhúgy 180 az beteg, az nem jó hír. 061 911 168, most már nem sokáig minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Amennyiben nem ez volt az utolsó, akkor holnap 3 hét 7 után, de még hét előtt találkozunk. Végül is a közösségi megbeszélés elvetette azt, hogy a kfj legyen egy más erőkkel való bevonásával létrehozandó nyitás című műsora. Felvetődött, hogy lehet nekem egy másik műsora is itt, de ahhoz jelenleg nem érzek se erőt, se. Képességet Így aztán ez a nyitás Ez a Kejfejancsi hagyományos keretein Belül fog megvalósulni Az elkövetkezendő hetekben De a következő héten még biztos, hogy nem Az indoklást, amivel elvetették az ötletemet Nem mindenben értettem egyet Veledet tökéletesen lehetett akceptálni itt a főnökséget még nem hallottam, abszolút hülyeséget beszélni, ami kifejezetten megnyugtató. 0619, 111, 168 először. 111 8 másodször györeget. Most olvasom, hogy már árulják a fradi meccsre, a szombati fradi meccsre a jegyeket. Tényleg. És még nincs meg a 4 millió. De, de honnan tudják, hogy lehet <gül> Nem tudom, de hol olvas? Még azt olvastam, hogy ha megnyitják, akkor egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak felajánlják, de arról nem olvastam, hogy lehetséges. Telexen van, hogy már lehet jegyet venni. Meg fogom nézni, várjál egy Telex... Igen... Hol van ez? Az van benne, hogy ha megvan a 4 millió belottot, a Fradi Szombaton nézők játszik, de hol van az, hogy már árulják a jegyeket? már árulják a héteket, kubató. Oh, nem, abban az van, ha oh. megvan a 4 millió beoltot, uram, abban az szerepel. Hát lehet jegyet venni már. Elnézést. Amint megvan a 4 millió beoltot, együtt szurkolhatunk szombaton. De a jegyet már árulják. Én most olvasom, ebben én ilyetem olvasok. Mutassa meg. Jó. Jó. mondja meg, hogy ebben a cikkben hol van. A Pradi honlapra föl kell menni, és lehet jegyet venni. Rendben van, akkor ne a telexre hivatkozzon. Hát én ott olvastam először, és te megnéztem a fradi hollapot, lehet jegyet venni. Rendben van, én most akkor felmegyek a fradi hollapjáról. Én ott se találom ezt. Megmondja, hogy ez hol van. Ha elérjük a 4 millió beoltottat, Jöhetnek a nézők. Uram, ön miért hazudik? Miért beszél olyanról, amiről nem bizonyosodott meg? Jó, akkor átküldöm majd a cikket, jó? Itt van előttem, uram. Ja. Ne hazudjon. Hazudj és nem enöküljön el, mint egy gyáva nyúl. A kurva kibabrált életbe. Vérelindulattal és mérhetetlen igazságérzettel készül ez a műsor. Ha én tévedek, arra nem nagyon van magyarázat, ha szándékosan tévedek, arra végképpen, akkor nincs helyem. De a félrevezetésem. Még egyszer mondom, dokumentálja. Jó reggelt! Jó reggelt! Ma köszönjük. Szia! Mielőtt nagyon felhúzod magad a portfólió.h oldalán. Van egy olyan mondat, elkezdték online árusítani a jegyeket a szombati Fradi mezőkövet bajnoki mérkőzésre. Írtál szerda a ezt a fradi.hu. Nem néztem meg a fradi.hu, de tény, hogy van egy ilyen hír. Én azt láttam ott is. Hol van ez? Portfolio.hu-nak az oldalára, hogyha felmész. A Fradi már úgy készül, hogy akár elkezdték online árusítani. Igen, igen, igen. igen, igen. Jó, erre nem erre hivatkozott az, az de ez kétségtelen tény, ez okay. van. De jelen pillanatban ez nem olvasható. Tehát, hát őszintén szóval akár igen, akár nem, biztos, hogy nem fogok menni. Én várj egy pillanatra, mert ugye itt van előttem. Ha elérjük a 4 millió beoltottak, miért a nézők? Belépés 18 év felett kizárólag a védettség igazolványa rendelkezőknek FTC utolsó. Nagyon várjuk már a miniszterelnök bejelentését, mert ha időben meg lesz a 4 millió beoltott, akkor a szombati FTC mezőköves bajnokit ismét nézők előtt rendezhetjük meg. Az új szabályokat tartalmazó rendeletek a bejelentés másnapjától lépnek életbe, vagyis legkésőbb egy pénteki bejelentés esetén lehet ismét nassal A szükséges feltétel a 4 millió beoltott. Ha ez meg lesz, akkor bajnok Ez a szerda írás. Már védettség a rendelkező szurkolók előtt fogadhatja szombaton 19.30-szor a mezőkövesztet az 1 ben A védekező igazolványon rendelkezők és a felügyeletük alatt álló iskolák szurkolhatnak. A Grupa Marinában, amennyiben meg lesz időben a 4 millió beautót, ezt ugye nem 5-öszre írják, a 18 év felettének belépés kizárólag védekezési igazolványjal. Itt az van, nem. és persze kizárólag akkor váltsanak jegyet a mérkőzésre, ha már megkapták a védettségigazolványokat. Azok, akik védettségigazolvány nélkül próbálnak bejutni a mérkőzésre, nem fogják engedni a stadionba. Egyelőre kizárólag online lehet jegyet vásárolni. Fontos, hogy 18 év feletti bérletes drukkereink. Figyelj, ez nagyon gáz. Kérik érkezzenek minél korábban három órával kezdés a kapunyítás előtt, amennyiben meg lesz. Magyarul a portfólió egy olyan címet adott, ami nem, igaz. Ami nem igaz. Megint hát, ott tartunk, hogy a cím és a tartalom két különböző dolog. A tartalom és a forma. Nem, a nem, nem, nem, nem, Miklós, nem. Ez nem tartalom és a forma. A Fradi már úgy készül, hogy akár szombaton nézők előtt játszhatnak a stadióban, elkezd, elkezdték e, online árusítani a jegyeket. Aha. A cikk pedig nem erről szól. Hát, figyelj, lehet, hogy ők már tudnak valamit. De most valaki azt írja, hogy a fadi honlapjának kezdőldalán van egy vásárlás gomb, és lehet jegyet venni, most akkor rámegyek Aha. erre. Úgyhogy figyelj, én nekem semmiben nem kerül, hogy korrigáljam. Azt. Na jó, lehetek. Jó, nem. Tegyed, tegyed. Az, amit az illető mondott, az, ha végén igaz is lesz, ennyiben mindenféleképpen rehabilitával lesz, de amire hivatkozott, az közben nem állja meg a helyét. Jegyek. Jegyevásárlás. Hol lehet, hogy. Online felületen. Balázs ez hol lehet? Én hol lehet jegyet venni? Válasz, akik kedvenc sportágát. Én itt nem látom azt, hogy labdarúgás. Öreg fiúk, itt nem lehet jegyet venni. Match egy Fradi.hu. Oké. Okay. Match egy. Ha lehet kapni, akkor az mindenkinek az átvágása. Igen, azt mondja, hogy jegyvásárlás, jegyárak, igen. Elfogadom. A találkozók jegyerajú a térkép r árkategória online. Mérkőzés hatodik napjától, de én továbba se látom azt, hogy ezt effektíve meg lehet tenni. Belépés. Hát nekem itt nincsen idő. Valaki velem párhuzamosan felmenne a meccsjegy.fradi.hu-ra. És segítele nekem abban, hogy egyébként itt lehet-e online jegyet vásárolni? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát van azt mondja, hogy 2456789 10 szabad jegy a C2-be. De azt mondja meg nekem, hogy ez most hogyan... Tehát Ön hol, hova, mire ment föl? Oké, okay, rámentem a fradi.hu-ra, eljutottam addig, amíg ön... Várjön egy hogy pillanatra, le, le, le, le, le, követni akarom, megyek jó, maga okay. után. Fradi.hu, igen, itt van igen, előttem. Utána, utána jegyvásárlás, hol lehet jegyek venni? Várjon egy pillanatra, jegyek? Ja nem, bocsánat, on online terület, igen. De mi, most jegyek, vagy hova menjek? Jó, megyek még egyet, vissza, egy másodperc. Azt mondja, hogy... Jegyek, igen. Oké, okay, itt van nálam jegyek, jegyek igen. Igen. Oké, okay, akkor baloldal, hát mondjuk egy számítógépen csinálom, baloldal jegyvásárlás Hát nálam az van, hogy belépés. De nézzük meg, azt, hogy események, frad, jegy, jegyárak. Nem, olyat én nem látok sajnos, hogy Nem tudja a számítógépen csinálni, mert az okos telefonban nem tudok segíteni. Itt azt írja nekem valaki, hogy le lehet jegyet venni ezen a meséjét.fradi.hu oldalon, de az utolsó sor az van, hogy ha mégsem lesz meg időben a 4 millió beoltott, akkor természetesen a belépők árát visszatérítik. Hát oda igen, nem jutottam el, én a kosárba tudnám én tenni ezt, a jegyemet. Én ezt értem, de még egyszer mondom, itt szerepel, hogy ez egyébként ott szerepel a végén, hogy amennyi itt van, ha mégsem lesz meg időben, itt van előttem, ha mégsem lesz meg időben a négy millió beoltottak, akkor természetesen a belépők árát visszatérítjük. Uh -huh. Nézze, ez Jó, ez de a... ez, ez tény, hogy ezt még meg lehet venni sajnos. De, de miért ne lehetne megvenni? Tehát ha valaki olyan fanatikus drukker, hogy egyébként szeretné rögzíteni azt a helyét, ahol ülni szeretné, és vállalja annak a kockázatát, hogy nem fogja tudni elmenni, és egyben a Fradi biztosítja számára, hogy visszakapja a jegyet, figyeljen, hogyha holnap lenne Rolling Stones koncert, és lehetne rá jegyet venni úgy, hogy közben kiderül, hogy amennyiben uh -huh. nincs meg ez a lehetőség, én visszakapom a jegyárat, én tuti, hogy vennék jegyet. Hát van benne valami, de jó. Ne haragud, okay, ezt, de ne haragudjon de ez nem, nem, nem. Ez, az, ez nem azt jelenti, ez lehet jegyet venni, ha egyébként, tehát lehet jegyet venni, de egyébként a meccsre csak akkor lehet elmenni, hogyha a 4 millió beoltott lesz. Hát de meg lesz úgy is, úgyhogy. De könyörgöm, vagy meg... Értem, de, igazabban, de, de, igaza van, De miért mondja az, hogy meg lesz? Két eset lesz. Vagy meg lesz, vagy nem lesz meg. Miért beszél ön egy olyan dologról, ami kell lesz ö, ö, tudott? Vagy csütörtökön, de most még nincs meg? Értse meg, ez az én gondolkodásomban nem fér bele. Ha Székesfehérvár állomását elhagyta a vonat, akkor Székesfehérvár állomását elhagyta a vonat. De Székesfehérvár állomásán, vagy előtte egy kilométer elő nem mondhatja, hogy elhagyta a vonat. Mert azt mondhatja, hogy reméli, hogy el fogja hagyni. Le, Tudom, hogy igazam van, és nem, nem az ilyen. volt a probléma a betelefonálóval még egyszer, amit mondott, hanem abban az volt a sejtetés, hogy már előre lehet úgy jegyet kapni, hogy egyébként a Fradimár már tudja, hogy meg lesz, és ez az utolsó mondat nem szerepel arról nem beszélve, hogy ő nem olvasta ezt így végig, mint ahogy ön és nagyon hálás vagyok azért egyébként, hogy az ön igazságérzete, függetett, hogy ez engem visszaigazol-e vagy sem. Nem annak van jelentősége, hogy nekem igazan van-e vagy sem, hanem az, hogyha egyébként van valami, ami bennünket foglalkoztat, akkor annak az igazság tartalma felől egy tízes skálán tízesre akarjuk megbizonyosodni. márra mindjárt van rá mód. Így van. Én, ne, én, én, én nem vagyok jóba a Kubatovval, én szeretem a Fradit, de a Fradi vezetését Kubatov Gábor miatt különös tekintettel arra, hogy ő nem átrendelkezésre, amikor tisztázhattuk volna, jelen pillanatban nem áll módom szeretni, de semmilyen módon nem befolyásolhat engem abban, hogy olyasmit mondjak a klubról, az általa vezetett klubról, ami nem igaz. Hogyha van egy olyan fanatikus drukker, és én igenis tudom képzelni, hogy van, aki megkockáztatja azt, hogy legfeljebb visszakapja a jegyárát pillanatok alatt, vagy késedelmesen, de szeretne kimenni, mert ezer éve nem volt kim, mert nem lehetett, az most ezt megveszi. Én ebben nem látok semmi kivetni valót. Jóos. Idáig nem jutottam el, én csak a pusztott éveket. Tehát az utolsó mondat, hogy nem jutottam el. Teljesen mert, igaza van, hováltam, ke... igaza van, de azt tudom önnek mondani, hogy az összes olyan orgánum, pedig a portfólia az nem egy rossz egy rossz a uh, hát sejtetés van, ezt a szóltan pont... De nem, nem hogy... ebben benne van, hogy online már lehet venni, de az nem szerepel benne, hogyha nem lesznek meg a 4 millió, akkor visszaadja. Igen, az az apró betűs. Nagy, nagy, nagyon jól beszél. Tehát az a portfólia, amelyekben felhívja az apró betűre a figyelmet, ebben az esetben pontosan úgy jár el, mint akiket ő szokott kritizálni. Ez borzasztó. Tudja, hogy ez mire vonatkozik? Ez arra vonatkozik, hogy mi rajta csíptuk a, Fradin, a fradit valamin, aminek kapcsán elkaphatjuk a grabancát, de azt, hogy ezt egyébként milyen körülmények között tehetjük meg igazán, azt már elhallgatjuk. Ebben van valami olyan látens rossz indulat, amiben az a borzasztó, én nemrég beszélgettem egy, egy beosztású fideszes politikussal, akinek mostanában látszólagos vagy valódi botlásai voltak. A látszólagos vagy valódi közötti különbség az zongorázható, tehát ez fontos. És tisztáztuk, hogy ezek valójában nem igazi botlások, hanem ezek valójában nagyon sokszor ö, párton belüli vagy párton kívüli kommunikációnak a és azt mondtam az illetőnek, hogy ebben neki tökéletesen igaza van. De azon gondolkodjon el, hogy milyen kár öröm van hallgatókban, nézőkben és ellenzéki orgánumban, nokban, a tekintetben, hogyha egyébként tényleg igaza vele kapcsolatos hír, akkor ők mennyire ülnek annak, hogy ő hasra esett, amire azt mondta, hogy hát fialáben nem fogok magával vitatkozni, és ebben van valami borzasztó. Tehát az, hogy mennyire tudunk örülni annak, hogyha a másik elhasal, miközben objektíven is viszonyul, vagy ennél sokkal objektívebben viszonyulhatnánk hozzá, tehát hogy, hogy, hogy a fiala most még jól csinálja, de biztos lesz majd egyszer demens, amikor ki lehet őt röhögni. Ahhoz az ember két mondatot fűz, egyrészt még nem az, másrészt meg bízunk abban, hogy lesz annyi önkontrollja, hogy akkor ezt nem fogja csinálni, de a politikai és a politikához kapcsolatos rossz indulat ma Magyarországon, hát az, az egy egykésen elképesztő magas módon, hatásfokkal és módon üzemel. Retteletes. Nincsenek. Sajnos Te sék, nem értettem? Tehát, hogy rosszat kívánunk fele barátain a politikai Szak, hova szavak, szavak nincsenek rá, egyet kell, hogy értsek. Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok, hogy elkísért ezen az úton. Illetve, hogy ön Szövlen vezetett szépen. engem. Viszont hallásra. Majd rá. Ezzel kapcsolatban óhaj, sóhaj panasz. Másodpercek alatt ki lett. A kérdés az, lehet jegyet vásárolni? Lehet. Benne van az, hogy ez mikor lesz érvényesíthető? Benne. A kettő egyszerre áll Jó reggelt. Én azt állítottam, hogy lehet egyet venni, és nem kérek a bocsánat kérését. Én nem kértem öntől bocsánatot. Én egyáltalán nem kértem öntől bocsánatot, hiszen ön felült a címnek. Ön a cikkeket már nem olvasta. Korrekt úgy lett volna, mint hogy az összes cikkben az lett volna korrekt, lehet jegyet venni, amit akkor lehet igénybe venni, miért ne lehetne jegyet venni? Mi ebben a kifogásolható? Én egy dolgot rontottam el az önnel való beszélgetésben, azt kellett volna öntől kérdeznem, mi ezen a kivetni való? Ezt rosszul tettem, hogy nem kérdeztem meg. Bocsánatot Öntől nincs miért Ön rajta kapta a fradit, ami nem volt rajta kapható. Óhaj, sóhaj panasz. 061 911 168 Arról nem beszélve, hogy én végigmentem Önnel azon a soron, amit Ön mondott, és aztán ő vesztette el a bottal ütötte a nyomát annak, amivel kapcsolatban felhívta az én figyelmet egy hírre, amely csak a kiegészítéssel együtt mond valamit. Hiszen egy, a, ezzel egy olyan szituációt tesz lehetővé, hogy még egyszer arról szól, hogy a Fradi rajta kapható valamin, ami egyébként jelen pillanatban jogszabály lenne de a Fradi, hál' Istennek nem volt rajta kapható, és a Vasasa is ugyanazt mondanám, hogy hál' Istennek nem áll érdekemben ugyanis, hogy a fradi fekete színben tüntessen fel, ha egyébként az nem fekete színben tüntethető fel. ugyanez vonatkozik a Fideszre, az msp re a Demokratikus Koalícióra, bármelyik pártra. Az objektivitást vitatom előntől. Azzal együtt, hogy meg kellett volna kérdeznem. Zero hat egy kilenc először. Zero hat egy kilenc száz tizenegy, másodszor. egy kilenc. 111, 168, senkitől, senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Bocsánatot pedig nem kértem, tehát azt nem tudom visszavonni, vagy nem kell, hogy elfogadja. Jó reggelt! Ennek nem sok értelme van egy felhívés, és aztán lerakja. Jó reggelt! Hát, hát ez az elmúlt fél óra, fél óra csodálatos volt. Hát ez a ez a keyfé, Az a vágy, hogy rajta kaphassuk az általunk nem szeretett szegmenst, legyen az politikai, sport, bármi, az olyan mértékben befolyásolja önöket, hogy az, vagy sokakat önök közül, amellyel kapcsolatban akkor is egy tízes skálán tízesre kell felszólalnom, Egyébként azt a kérdést elmulasztottam feltenni, hogy és e ebben mi a probléma ezt rosszul tettem. Ez a maximum. Ennek semmi köze nincs a, bará, a bocsánat kéréshez. Ha a magában magában, néz, pontosan tudja, hogy igazán van. De ha a híjúsági kérdést csinál belőle, sose fogja bevallani. Sajnos mindkettőnek nem lehet igaza. dörö.fialajanoskukac.gmail.com hogy nem ez volt az utolsó adás, 35 hét után, de még hét előtt találkozunk. Viszont hallásra viszontlátásra!